Rengeteg zenét hoztam, csak éppen idő nem lesz ezeket lejátszani. Május 21-e péntek van, 22 -e, szombat, 23-e vasárnap, 24 -e, hétfő, de ünnep, 25-én kedden találkozunk legközelebb. Ez a Keife minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes, a nettezők, valamint Fiala János 14 évvel aluljaknak nem felette, és az igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis, minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás. De hát ezt önök már kívülről fújják, talán unalmas is már. 061 168 lenne az elérhetőség, ha most éppen lehetne telefonálni, de én fogok telefonálni. Hét ágra süt a nap, és nagyjából 10 fok van. Jó reggelt, köszönöm a rendelkezésre, állást, és azt is azt a rugalmasságot is, hogy némileg korábban kezdünk, bár ha jól érzékeltem, akkor te nagyjából ugyanúgy fekszel, meg kellsz, mint én, csak más nő mellett, és más földrajzi szélesség és hosszúsági fokon az ötödik kerületben, mert gondolom, négykor már fönn voltál? É, négykor már aludtam. Négykor már aludtás, mikor fekültére? Három körül. Három körül. És mit tartott háromig, elmondható? Elmondható. A, a, a mi munkánknak az egyik legnagyobb leg, leg, fókusza az a, ha lehet így mondani, az az oktatás, és ezzel kapcsolatban több szakpolitikai anyagot is készítünk elő, és az, az, e, ezek közül is a legfontosabb, az most véglegesedik, és mindenféle egyeztetések nyomán változásokat vezettem át a a szövegbe. Amiről korábban beszéltünk, hogy nálunk így a munka, hogy egy alapszöveg az nagyon sok féleképpen átalakul, még mielőtt kiadjuk. Hát én háromkor még aludtam, mikor is feküdtem, de szerintem 12-kor feküdtem, és 4-17-kor keltem. Ez a napóleon nap az adás ideje. Ebben nem voltam tisztában. Um, van részvételi költségvetés a Fővárosi Önkormányzatnak, és a részvételi költségvetésről az a demokrácia anyag, amit közé tett az Egyensúly Intézet. Filipov Gáborral beszélek aki mellesleg a Kutatás igazgatója az Egyesüli Intézetnek. Azért mondom, hogy melleslegben mert számos egyéb titulusa van még. Ezt szintén megemlékezik, már mint olyan eszközként, amely a, a részvételt lehetővé téve jelentős eszköz abban a demokratikus felfogásban, vagy abban a demokrácia felfogásban, amelyet megfogalmazott hosszú tanulmányában a az Egyensúlyi Intézet valójában a részvételi költségvetés micsoda és mi a jelentőség? A részvételi költségvetés egy a nyolcserás évek óta létező közvetlen demokratikus intézmény, amelynek az a lényege, hogy te, mint helyi lakos, akár városban, akár nagyobb településen vehetsz a települési költségvetés meghatározott százalékának az elkövetésében. Ez azt jelenti, hogy, hogy egy, a, a, a kölcsönvetési pénzek egy részéről megkérdeznek, hogy milyen fejlesztésekre költeni a lakosság. Ez két okból jó. Egyrészt egy hatékony információ becsatornázásihez között, hiszen az emberek azok talán a lehető legjobban tudják azt, hogy nekik mire van szükségük helyben, mondjuk egy útnak a kiavítására, vagy egy újjátó építésére, vagy zöldítésre, vagy akármire. Ezt valószínűleg náluk jobban a választott képviselők sem tudják, ami emiatt valamivel még fontosabb, hogy az embereknek élményt ad arról, hogy van hatásuk a, a politikai gondolkodat. Ezt volt, ki? Ezt a nyolcvanas években most megfogtál, hogy, hogy a jó emlékszem, akkor Brazíliában kezdték el fejleszteni, de mi majd úgy is a szembe fogjuk jutni, miközben beszélgetünk. De lényeg az, hogy a nyolcvaras években kezdtek el vele kísérletezni, és azóta nagyon sok országban elterjedt ez a módszer, és amire, amire igazából mintaként fokszak most már az a párizsi részvételi költségével, és ahol elképesztően jó tapasztalatok vannak. Nem csak azzal kapcsolatban, hogy ez a fajta ez működik, és jó projekteket eredményez, hanem azzal kapcsolatban, hogy a, a, az állampolgárokban tényleg kialakítja ezt a... Jó, nézzünk nézzünk, jól meg tudja mozgat, nézzünk két, két oldalt. Az egyik az, hogy a költségvetésnek van-e e, x százaléka, mert ugye e, itt a, a Karácsony Gergely féle szövegben azt szerepel, mire kölcsön a Fővárosi a részivételi költségvetésből egy milliárd forintot. Ez itt ez a kérdés. Míg az Egyesúi Intézet arról beszél, hogy 2024-től minden városban és fővárosi kerületben a helyben élők részvételi költségvetés keretében döntsenek a költségvetés fő összegének legalább 2 áról Itt ugye megjelölnek különböző célokat, majd te elmondod, hogy ezek mennyire fixek és mennyire nem. Ezeket egyáltalán nem kapják meg konkrétan ezek a kerületek, illetőleg városok, se konkrét emberek, hanem gyakorlatilag a az a konglomerátum biztosítja, amely egyébként magát a részvételi költsévetést is megalkotta. Valamit rosszul mondtam, akkor javíts ki, ha pedig nem, akkor a hátralévő két kérdés, tehát hogy milyen százalék és hogy milyen célok? Most bocsánat, nem, nem tudom, nem kaptam a kérdést, hogy mondja, mert hogy ilyen célok függetlenek. Egyrészt a célok, másrészt, hogy van-e valami fix dolog, Nálatt a Két százalék van, a fővárosnál a konkrét összeg, tehát mind múlik, hogy hány százalékot határoz meg a részvételi költséget és az egészből, hogy rendelkezésre jön. Ugye ez a százalék, ez, ez, ez szerintem adott kontextushoz kötött, tehát általában, ahol meg, elkezdenek kísérletezni. Ezzel a dologgal ott az elején kis összegekkel próbálkoznak, az egyszerűen azért, mert át, tehát hogy meg kell tapasztalni ezt a új intézményt, és a kísérletezés az jó, hogyha kicsiben kezdődik. Párizs most már ott tart, hogy, hogy a költségvetésének az egynegyedét készül részképeti költségvetésére. Ráadásul készül. ugye a ti az is kiderül, hogy Párizsban minden a hetedik életévét betöltött lakos részt vett a folyamatban, tehát már nem sok arról van szó, hogy 16 év, hanem hogy 7 év. A 7 év az hogy jön ki? Mert a 7 év az, az, az már nem, az, az a kiskorúnak már olyan mértében kiskorú, hogy nem nagyon nevezhető a nagykorúság közelének. A 7 év az hogy jött ki? Ja, a választói jog és a részvételi költségvetés az annyiban érintkezik, hogy minden kettő közvetlen részvétel. Innentől kezdve csak különbségek vannak. Tehát a részvételi költségvetés az nem effektíve egy kötelezően előszavazáson való részvételt jelent. Tehát nem közvetlenül Ez egyfajta konzultációs jog. És ilyen szempontból vannak olyan fejlesztések, hogy például a játszótereket, amelyekbe teljes joggal beleszólhatnak, hogy becsatornázhatják a véleményüket olyanok, akiket az, az, azokkal fejlesztések érintenek. Tehát a két éves, az meg tudja mondani, hogy az ő, ő saját életében e, mire lenne szükség éppen, de itt telefontosabb nem is annyira a kimeneti dolog, mert aztán nagyon sok élet szűrőn átmennek ezek a, az inputok, hanem az, hogy egy két éves is meg tudja tapasztalni azt, hogy milyen vitatkozni arról, hogy mire lenne inkább szükség, meg mire van keres, és egyáltalán, hogy milyen az, amikor egy közösség megmozdul, és valami terveződésbe kezd. Ah, igen, ez, ez az egyik legszebb és legmeglepőbb. A, a, és kiveszi rá a... őket, a család, vagy az iskola? Vagy mind a kettő? Vagy mm, egyik sem? Egy, egyrészt, egyrészt van egy elég intenzív kampány arról, hogy hallassd a hangodat. Az nagyon fontos szerintem. Tehát amikor az állam az nem korlátozni, igyekszik, égkik az állampolgárok belepolását, hanem ösztönözni. Ez borzasztóan fontos, ez egy szemléleti kérdés. Másrészt igen, helyik közösség mindenféle szintje az az erre a, a, a részvőket. Ugye nagyon sokféle részvételi költségvetés létezik Kelet-Európában, Nyugat-Európában, Dél-Amerikában, nagyon sok helyen. Tehát, hogy most hol pontosan milyen csatornákon keresztül mozgósítják a választókat, ez szerintem egy részletkérdés. De itt az a fontos, és ezt szerintem Magyarországon egyébként is érdemes eltanulni, hogy ezt a dolgot ezt komolyan gondolják. Tehát, hogy nem arról szól, hogy kipipáljuk és elmondhassuk, hogy nálunk egyébként részvételi költségvetés is van. Egyébként néhány településen az utóbbi években Magyarországon mert volt ilyen kísérletek, hanem komolyan gondolják a hatóságok, tehát ez egy érdemi konzultáció és egy érdemi feladat vagy hatáskör, amit gyakorolhatnak a polgárok. Itt, itt, itt ez tényleg egy fontos dolog szerintem, hogy, hogy azt érezzük, hogy az, hogy népszuverenitás és hogy a nép uralma önmaga felett, az nem annyit jelent, hogy négy vagy öt évente elmegyünk és leadjuk a szavazatunkat, aztán meghúzódunk és mérgelődünk, vagy éppen búlogatunk és jóváadjuk a hatalmaságoknak a, a, a döntéseit, hanem hogy folyamatosan becsatornázódik az, hogy mi mit szeretnénk. És, és mit szeretnénk Ami a részvételi költségvetést illeti az elnézés haroszt a kérdés azért, mennyire lényeg és mennyire egy szépészeti tevékenység? Igazából erről beszéltem eddig, tehát lehet szépészeti, minden, minden intézményt ki lehet üdössíteni addig, hogy annak érdemi hatása ne legyen. Még akkor is lehet egyébként egy olyan mellékterméke, hogy azért meg hogy valamiben részt veszünk. Úgy kell kialakítani szerintünk, és ezért is kezdtük mi ezzel a két századékkal, mert az egy érdemi költségvetési forrás nyelent, hogy annak legyen érezhető hatása. És itt a lényeg az, mint nagyon sok más területen is, hogy kezdjük el megtapasztalni és megélni azt, hogy ez hogy működik, és utána elkezdhetünk arról beszélni, hogy jól működik, mi működik hozzá elég el, ez a pénz. Többet is el lehetne így költeni, stb. De minél több részletkérdésbe szóljunk bele a mi állampolgárok, és érezzük azt, hogy ez a demokráciánk. Ehhez kapcsolódik az anyagban a Wikidemokrácia, amit el kéne magyarázni, hogy az mi. A, hogy valószínűleg a hallgatók közül többen használták már a Wikipedia nevű online tudástárat, ami ugye gyakorlatilag úgy működik, mint a, az Enciklopédia Britannika, csak éppen a, a tudás, tehát a, a, az információk létrehozásának a, a módja az egy, az egy ilyen újabb fajta digitális dolog. Nagyon sok ember egyszer szerkeszt egy cikket, Tehát felmész fel a kiala János Wikipedia oldalra, és ha azt látod, hogy rosszul adták meg a születési dátumodat, vagy azt mondják, hogy Klaudia Sittár férje voltál, akkor beleszerkeztett a szövegbe, hogyha ez nem így volt. És ott a belefelkesztésedet nagyon sok ember egyszerre ellenőrzi. Tehát ez a, ez a, ez a sok ember részvétele, ez az, ami garantálni tudja azt, hogy, hogy a végén valamilyen fajta pontos tudás jöjjön létre. Ez sem tökéletes, de amikor ö, mindenféle kutatások keretében összevetették a hagyományos encyklopédiákat, a pontoságát, a wikipédiának a val akkor mostanában már nem nagyon találnak érdemi eltérést. Tehát nagyon jól tud működni ez a fajta közösségi tudás létrehozás. És ennek a mintájára alkották meg egyébként már a 2000-es évek elején azt a módszert, hogy a választópolgárok úgy is bele tudnak szólni a döntéshozatalba, hogy azóta esetben egy meghatározott, a részletes jogszabálynak az előkészítésébe bele tudnak szerkeszteni. Erre egy jó példa a, a, a Új-Zélandon, ha jól emlékszem 2002-ben rendőrségi törvénynek a létrehozásakor lehetett beleszólni, abba, hogy milyen problémákat kell egyáltalán megoldani, hogy az állampolgárok meghatározott dilemmekben milyen megoldásokat részesítenek előnybe, és így is nagyon sokfajta, máshol, máshol az ifjúsági törvényben szólhattak bele egyébként a fiatalok, hogy ne tiktik a problémáit, problémáit, ne a felnőttek mondják meg azt, hogy ők hol az életüket, és a milyen veszélyekkel szembesülnek, hanem ők mondják el azt, hogy, hogy számuk amik a fontos problémák, és itt megint ez a lényeg, hogy a, viki, viki, a, a, a, a vikidemokrácia nem azt jelenti, hogy 8 millió ember egymást kiavítva, meg beleszerkezgetve egy végleges törvényjavaslatot kidolgoz, és megszavaz, és akkor onnantól kezdve bármilyen hülyeség belekerülhet. Itt is van egy csomó szűrő, akárcsak a Wikipédián egyébként, és a végén mégis csak mivel képviseleti demokráciában élünk, a képviselők szavaznak egy végleges szövegről, ami, ami szerintem nagyon biztató hogy vannak olyan kísérletezések, amelyekben mondjuk a, a lakossági inputoknak az egyharmadát felét azt sikerült bevezetni a törvénybe, úgyhogy egy jobb minőségű törvény született. Egészen ezen azért, mert sokkal több információt lehetett becsatornázni a jogszabályba. Még mielőtt a 3.2-re megyünk, a bízunk kevésbé a választókban, mert ilyen is van, de aztán uh -huh. majd a a eloszlatjuk, hogy ne aggódjanak. A helyzet az, hogyha valaki követi a beszélgetésünket, és elsősorban azt a részét, amit te mondasz, és kivonjuk bele, amit én. Ha ezt összeadjuk, akkor valójában az embernek olyan képzete, kényszer képzete, meg fölrész aláhúzandó támad, mintha ezek egyik napról a másikra valósulnának meg, akkor, ha kedden az előző nap van, Szerdán a következő, és ez így szokott lenni, akkor valójában Szerdán nem csak egy új napra ébred föl, hanem egy másik világra is, amit egyébként, ahogy te beszélsz, könnyebb elképzelni, mint korábban, de ez nem mennyiségi különbség, ha ezt összeadja az ember a fejében, akkor ez minőségi különbség, és a világhoz való hozzáállásán is múlik az életkorán, a mentalitásán, hogy ezt mennyire vágyja, és mennyire akarja, és mennyire tudja elképzelni, hogy ebben éljen, mert nagyjából egy olyan szituációban találja magát, nem jó a példa, talán teljesen nem is rossz, mint amikor egy mobiltelefont kap a kezébe, és fogalma sincs, hogy mit csináljon vele, pedig egyáltalán nem kap mobiltelefont a kezébe, hanem olyan lehetőségei lesznek az életben, amelyekkel korábban egyáltalán nem számolt, és abban a pillanatban, hogy ez mind-mind a kezébe kerül, egyszerre kerül zavarba, mert soha se gondolta volna, hogy neki ilyen lehetőségei vannak. Egyszerre lesz dühös, mert azt fogja mondani, hogy eddig neki miért nem jutott ez eszébe, és ha 50 éves elmúlt, akkor miért csak a fiatalok élhetnek vele, hiszen az ő élete felé már túljutott. Tehát annyi minden jár együtt, hogy az ember csak kapkodja a fejét. Gondolom, ezzel te teljesen tisztában vagy. Igen, azzal a kiegészítéssel, hogy egyébként ilyen változásokat folyamatosan megélünk. A, ami most más, az szerintem azt, hogy ezek a változások, illetve a lehetőségek kiszélesedése, az, az, az felgyorsul. De hogyha belegondolt, nem tudom, hogy te mikor szavaztál -e először, de egészen máshogy működött akkor mondjuk a, a, a technológiai feltételek ilyen Mind a választókolgárnak a mozgósítása, az értesítése, a választások lebonyolításának a megszervezése. Igen, de amiről te És beszélsz, nem... az nem a technológia oldaláról, hanem egy egészen más oldalról közé. Arról szó, hogy valamit, amit eddig az ember valamire használt, mi mindenre lehet használni még? Hát ebből a szempontból is szerintem. Tehát, hogy a választásokat is le lehet használni, az 1985-ben azért más, más gondolatunk kell a Magyarországon, mint De igen, változik a világ. Tehát, hogy a de ez mindig is így volt, tehát az ókori uh, atémak, a demokráciája, az teljesen máshogy működött összehasonlított van a mai demokráciával, és mondjuk egy parlamenti választás Magyarországon, az idén, vagy a 20. század elején teljesen más uh, szavazói kör részvételével, teljesen más, Szélességű döntéshozatal, egy Ezek tényleg dinamikusan, folyamatosan változnak. Jó, még ez miatt el az a új főle... pontra áttérnénk, amely valószínűleg ma az utolsó lesz, azt áruld el nekem, hogy te, aki ezzel foglalkozol, és közben abban a világban élsz, amiben élsz, neked nem okoz skizofréniát ez a kettőség, mert nekem önmagában az, hogy beszélgetek veled, csak ez az egyetlen dolog már most skizofréniát okoz, mert az a világ, amiről te beszélsz, az lehetséges, hogy a te vagy a te világod szerint itt áll a kapunk előtt. Én azonban a sokkal távolabbinak érzékelem, mint ahogy te ezt leírod, független attól, hogy nem tagadom, alapvetően csábító, különös tekintettel arra, hogy egy egészen más életet tesz lehetővé, mint amihez az ember hozzászokott, és kényszeresen adott esetben életkorából, mentalitásából, szokásaiból adódóan ragaszkod is hozzá, miközben egyáltalán nincs tőle elragadtató. Szerintem a változások azok, azok nem egyenletes tempóba haladnak. És ugye az Egyesüli Intézet tevékenysége mögött az egyik fő ö, megfontolás az az, hogy a legrosszabb helyzet az, amikor egy változás kapuja megnyílik, és ott állunk úgy, hogy akkor kezdünk el foglalkozni ezzel, hogy miről mit gondolunk és mit akarunk kezdeni önmagunkkal, mi ezt szeretnénk egy kicsit előképzelni. Ja, de ez Én... hogy fordulhat elő? Általában a változások az, az nem így szoktak bekövetkezni. Tehát azért e, legfeljebb, hát hogy? hogyha vagy. Húz... Hogy nem hát a, a, a változás így akkor tör be, hogyha az időjárás. Egyébként ezek a változások ezek valaki által létrejönnek, tehát aki pedig ezeket létrehozza, az valamilyen módon bevezeti, ha bevezeti, mert nálunk azért inkább az ellenkezője van. Hát erről van szó, az erről van szó. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy szerintem nagyon sokféleképpen lehet egy változást vezetni, lehet kapkodva előkészítetlenül és elgondolattalulni, amiből általában visszarendeződés és lelassulás következik, és lehet úgy, hogy elkezdünk oda vitatkozni, hogy beszélgetni már jóval. jó. csak még egy dologban is, akkor nem fogunk átérni a három per 2-re, mert érzel. nem lesz rá idő. Hogy... Itt van karácsony Gergely, aki ugye egy sor olyan dolgot képvisel, már most, mint amiről te beszélsz. Ugyanúgy, amikor ugye az átláthatósági biztosságot megteremtette, akkor pontosan arról volt szó, hogy akkor annak mekkora jelentősége volt, éppen a nem önkormányzati szférában, vagy önkormányzati a másik rendszer által működtetett önkormányzati szféra által létrejöttek ezek az átláthatósági biztosok, megfelelő embereket találtak rá, talán, és aztán idővel egyszerre csak kiderült, hogy valójában ez egy szépészeti tevékenység volt. Tehát az egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon fontos kérdés, hogy miközben egyébként adott esetben az új feltörekvő ellenzék valamit javasol, hogy egyébként, ha módjában áll mar tényleg alkalmazni, akkor alkalmazza-e, hiszen például az átláthatósági biztosok, amiben nem kell meglátni a és változás, tehát ha azt mondod, hogy ez egy rész dolog, abban nem fog veled vitatkozni, az tipikusan egy olyan dolog volt, amihez ragaszkodtak, megcsinálták, nem művelték, és az egész valójában úgy dől dugába, hogy utólag az ember képes egyébként ezt a mostani dolgot is azért megkérdőjelezni, hogy ki tudja, hogy nem reklám rekláma részükről ezeknek a hangoztatása, meglebegtetik, mint a 28. századot, azt hozzuk el, és maradunk aztán ugyanott, ahol korábban voltunk. Pont, pont a célja uh, ezeknek a vitáknak, amiket mi kezdeményezünk, hogy, hogy, hogy milyen kisebb cél maradjon az ilyen mindenféle látszott megoldásokra. Tehát ha te a részvételi töltségvetésről nem akkor hallasz először, amikor másnap valahol ezt bevezetik, és akkor tessék, tessék állampolgárok élni ezzel a dologgal, hanem az egy ismerős fogalom, amiről sokat vitatkoztunk már, és hallottunk már ezt az és arról, hogy ennek ki a léseget, akkor a politikának a mozgástere is egészen egészen más lesz. Tehát mi, mi, mi, amikor azt mondjuk, hogy jövő orientált vagyunk, az pontosan arról szól, hogy a jövőt egy kicsit közelet hozzuk, és megismertessük az emberekkel. Mielőtt tőlük sziget felül egyébként, elkezdenek csemegni belőle a kampány célokból egyes politikusok, és ezzel most nem a karácsony a, a, a, a az említett intézkedését minősítményben, ugye ilyet nem teszek, uh, hanem arról beszélek, hogy, hogy miért elszoktunk egy kicsit, hogy vitatkozzunk arról, hogy milyen legyen a közös jövőnk, miközben ezek a lehetőségek, amikről beszélünk. Ezek nem úgy a kapuban állnak, hanem körülvesztek minket, mert jelen vannak már a világon. Jó, de az ügyben te mit tudsz tenni, hogy nem elég, hogy behozod a szalomba, és azt mondod, hogy ez a legújabb modell, de annak érdekében is teszel, hogy az a legújabb modell adott esetben hip és hop a tömegközlekedés része legyen, ne pedig egy unikális dolog a kirakaton belül. Hát itt ismételni tudom magam, ezt nagyon sokszor elmondtam már itt, hogy nekünk a munkánk jelentős hogy, hogy nem leadunk egy papírt, és akkor tessékbe ő megézni hanem beszélgetünk ezekkel a politikusokkal, döntéshozókkal, gazdasági döntéshozókkal. Rengeteg időt töltünk azzal, hogy ezekről a javaslatokról részletekben eléven kipaszkozunk, és prezentálunk, és nem tudom, workshopokat tartunk illetékesekkel, hogy ők felismerjék azt, hogy, hogy ezeknek mi a lényegük. Hogy nem, nem csak úgy lehet szemlélni a politikát, hogyha belevesznek a programomba még egy pont, akkor ez hozhatja -e plusz túl egész két nem úgy is, hogy ezt az egészet rendszerben személd, és megnézed azt, hogy neked és általában a magyar polgároknak miért lesz az, hogy ténylegesen jobb, ami egyébként középtávon politikailag is megtérülni. Hát figyelj! Uh, talán a nyitottabb naponban, mint a többi volt. Uh, én kifejezetten drukkolok neked. Kicsit úgy érzékelem, mint, egy, tehát mint azok az emberek, akik sose láttak még mozgó lépcsőt, és látják azt, hogy emberek hogyan közlekednek rajta, és van mellette egy lépcső. És azon gondolkodnak, hogy bár látható módon a mozgó lépcsővel könnyebben jutnak le, de vajon használni merjék-e, mondván, hogy ők még ilyes soha se láttak, csomag van náluk, nem fognak-e elesni, segítenek neki, ott van mellett a lépcső. Tök jó, jó, jó például, amit mondasz János. Most ez zajlik. Erről a bizonyos 16 éves választógyikorhatáról. Elkezdtek születni cikkek, hogy miért jó, miért nem jó, miért kéne várni még vele, nem tudom hány évet. Az emberek elkezdtek hangot adni és artikulálni a félelmeiket. Jelentős nagyon gyorsan rájött, hogy ezek a félelmek, másoknak pedig választolunk, a nyilván Megvan, az érveinket, hogy szerintük miért csigadunk. Szerintem nem szabad azt várni, és ez egy nagyon fontos szemléleti különbség, aztán elengedlek téged, mert tudom, hogy mi de hogy, hogy ez egy nagyon fontos szemléleti különbség, hogy te ne úgy próbáljál javítani az ország sorsát, hogy azt várd el, hogy te megmondod az és az ország másnap felismeri és megy utánad. ebből mindig. Valamilyen félmegoldás, katasztrófa, visszarezhetődés ilyesmi származik, el kell fogadni azt, hogy ezek a változások lassan történnek, csak közben történnek. Hiszen ma van általános választójunk, ma szabadhatnak a nők, ma van már mozgóércső, egyszerre elektronikus jegy -jegy jegyentet, tehát a változásokat lehet ö, terelgetni, felpontosítani, stb. Nem szabad azt lárni, hogy azért, mert én nagyon meg vagyok győződve az igazából, azt, azt holnap mindenki el tudjuk ugatni. Köszönöm a rendelkezésre, a folytatjuk. Én köszönöm, szervusz! Önök Filipov Gábort az Egyensúly Intézet kutatási igazgatóját hallották. Jó reggelt kívánok, van Bezzeg Attila. Ha valamiért jó, hogy van, vagy volt, vagy lesz, a lesz az talán nem a pandémia, az te vagy, mert ha nincs pandémia, én soha nem ismerkedem meg veled, sem veled, sem a feleségeddel, és hát azt kell, hogy mondjam, anélkül hogy félérthető legyek így ilyen péntek reggeli udvarlásnál, hogy nekem nagy élmény, hogy nem az, hogy felhívhatom bezeg mert az is egy nagy élmény, de az ismerettség az mindenféleképpen. Ez, ez egy belülen kikívánkozó vallomás volt, remélem nem félreérthető módon. Uh, így aztán annyira nem lepődtem meg, amikor tegnap küldtél egy SMS-t, annak a tartalma inkább azt most nem fogom idézni, de az az a volt kapcsolatos, hiszen te uh, a fejfejlesztésben már beszámoltál arról, hogy laboratóriumi orvosként kötelezettségednek érezted azt, hogy az oltásban részt vegyél e, a szűk keresztmetszet okán, mármint, hogy kevés orvos rendelkezésre, és ez egy sor tapasztalatot biztosított, elmondtad, hogy egy olyan intézményben dolgozol, amelynek a vezetőjét te ismerted, e, és megegyeztetek, és ott dolgozol rendszeresen. A tegnapi SMS az azzal volt összefüggésben, hogy olyan plusz feladat tűnt fenn, fel a látóhatáron, a szó szoros értelmében, amivel te nem voltál tisztában, amiről egyáltalán nem tehetett a rendelőintézet, és ami a hazai adminisztrációnak és egyáltalán a hazai állapotoknak a következménye, részint összefüggésben a pandémiával, részint pedig nem, e, és hogy közelítsünk ahhoz, ami a konkrét dolog volt, e, itt van előttem, ugye arról van szó, hogy Görögország például a második oltás oltá, beadása után el kellene tennie 14 napnak, hogy elfogadják az állami szerv által kiállított oltási igazolást, akkor francia német, olasz, spanyol vagy orosz nyelven. Tehát az oltási igazolást le kell fordítatni ahhoz, hogy az illetőt, és ugye ez már a turizmusról szól, beengedjék az országba. Az oltás igazolás az a pecsétes papír, amit oltás után rögtön az oltóponton kaptunk. Nekem is van ilyen. A védettségigazolvány pedig a QR kóddal ellátott kártya, amit postán kaptunk, meg, rövidesen azt is felmutatom. Ha utazni szeretnénk, érdemes mindkét dokumentumról hiteles angol fordítást készítetni, sőt hasznos, ha minden papíros dokumentumot lamináltatunk, így a pesét és a tinta is látható marad, nem fog elázni, gyűrödni. Az ember egyébként ezt nagyjából úgy olvassa, hogy egyszerre gondolja komolyan, és egyszerre, hogy ez tréfa. Görögországok külföldének kötelező egy utasazonosító űrlap benyújtása, amelyben oltások állapotára és védettségükre vonatkozó adatokat kell megadnunk. A, a görög hatóságok a COVID-19 betegségen átesett személyek állami szerve által hitelesített igazolását is elfogadják. Azonban készüljünk arra, hogy a görögök fenntartják a jogot, hogy az igazolás bemutatása ellenére is gyors tettet, majd PCR-tesztet végezzenek szúrópróbaszerűen, és ez a papír még azt is lehetővé teszi. Ezt is megmutatom a kamerának, hogy Certificates of uh, uh, SARS-CoV-2 Vaccination uh, címmel a legkülönbözőbb ilyen nyomtatványokat lehet kinyomtatni, information of the beneficiary, vaccine information, the vaccine was administered into the date of the next vaccination, the name and address of the healthcare service provider, amit nem tudom, hogy kinek kell kitölteni, de az egész, az kezd egy ilyen, hát tengeri kígyóvá alakulni, van benne valami unikálisabb magyar, de amikor egyszer csak azzal szembesültél, hogy neked az Égégyet a világán, semmilyen orvosi tevékenységed nem kell, hogy legyen. Ám de az adminisztrációs tevékenységed az pillanatok alatt még nagyobb lesz. Valójában ez volt az, ami tegnap föltűnt a határon és ettől lettél enyhén szólva ingerült? Hát, ugye egy ilyen ótóközpontban a tevékenység az már csak azért is, mert már több hónapja alkalmunkban megfelelő mennyiségű tapasztalatot feltenni, meglehetősen szervezett, tehát az azt jelenti, hogy ott nagyjából pont annyi ember várakozik, aki a következő két-három alkalommal sorra fog kerülni, illetőleg azok az emberek, akik megkapták az ébőoltásokat és arra várnak, hogy ez lefeljen az a 15-20 perc, ami az oltás után kell. Tehát ennek hirtelen nagyon szerzőző válik az, hogyha egyik, az a másikra megduplázódik, megháromforozódik az a embermennyiség, aki a váróteredben. És ez emelkedett. tegnap következett be? Elkezdett emelkedni az ott levő emberek száma, és akkor itt kíváncsian érdeklődtünk, hogy mi történik. <gül> és tulajdonképpen az történt, hogy azok a személyek, akik ezen a oltóponton korábbiakban megkapták a délelőtásukat, megkapták a második délelőtást. Tőled vagy mástól? Igen, ma sokan dolgozunk ott. Azok újra megjelentek az utóponton, és egyrészt azt kérték, hogy adjunk nekik egy angol nyelvű igazolást a korábban beadott oltásokkal kapcsolatban, melyik nekünk akkor nem állt rendelkezésre, most is tudjuk, hogy van ilyen. Mikor volt először? Tessék? Tehát akkor még nem volt náluk az a papír, amit én kinyomtattam? Tőlünk kérték. Mi nem hogy ez honnan jussunk hozzá. Aztán uh -huh. Később végre kiderül, hogy a turizmus.hu vagy nem tudom, valami hasonló oldalról pdf-formátumban letölthető, ami egyébként semmi más, mint a meglevő magyar nyelvű oldási igazolásnak a szó szerinti uh -huh. fordítása, és még struktúráltan, tehát felkesztési szempontból is pont ugyanúgy néz ki, mint a magyar nyelvű. Ezt akkor az ember neki fog és kinyomtatja, illetőleg ott a, erre jelentkező személyek egy már kinyomtatott állapotot hozta magával, mások pedig hazamentek, kinyomtatták, visszajöttek. Uh -huh. És tulajdonképpen itt az történt, hogy a meglevő korábbi oltási igazolásukról az ott levő adatokat az adminisztrációval foglalkozó kollégáim átírták erre az angol nyelvűre ünnepélyesen letettségteltük és aláírtam azokat a az dátumokat, amikor az illető megkapta az első, illetve a második. Ebben valójában a pecsét és az aláírás, de különösen a pecsétnek van jelentősége, mint egy ilyen jelentés. Jellegz... Jellegz... Minek van jelentősége, de mind aktív, uh, letettségtelt uh, és aláírt dokumentumot uh, kér. Igen, itt van, the signature and the stamp of the mm -hmm. responsible doctor. Which is... Most ugye itt fölmerült uh, akkor még, hogy ki a riszponzírozás, tehát hogy ki a felelős orvos, aki Igen. a történetet alá kell, hogy írja. Uh, ugye első menetben azt gondolták többen, hogy ennek annak az orvosnak kell menni, aki ténylegesen behadta a bizonyos uh, vakcinát, ami úgy egyébként így két hónapos távlatban elég nehezen reprodukálható, Igen. mert nem feltétlenül el mindenki, aki akkor volt, és ugye egy elég komoly logisztikai feladatot jelentett volna. Hál' Istennek rájöttünk nincs arra, hogy a az ide vonatkozó egyébként nehezen megtalálható, bármilyen egy utasítás vagy utalás, az azt is azt tartalmazza, hogy ezt aláírhatja tulajdonképpen a másik orvos, aki az autóponton dolgozik, illetve egy idő után kiderült, hogy a házi orvos is kiállíthatja, ezt is aláírhatja. Ugye ennek az egész dokumentumnak a kiállításának az alapja az, hogy az illető beadott személynek a kezében van egy ilyen igazolás, ami vagy megvan neki, vagy már eldobta, mert többen úgy gondolták, hogyha kapnak egy ilyen védettségről szóló plastikát, igazolást, akkor tulajdonképpen arra az igazolásra, mint az oltásnál nem feltétlenül van szükség. Találkoztam több olyan személlyel, aki elhagyta, eldobta, szándékosan eldobta, mert úgy gondoltam, nem nincs el szüksége. Erre van szükség, illetve hát van még egy megoldás, az egységes egészségügyi szolgáltatói térben, az ESZ-ben mindenkinek a dokumentuma, amit bele egészségügyi vonatkozásban, szemben, Ennek megszállal két oltási igazó, hogy oltási lapja is fenn van, amit Töztes információs információt tartalmazza. Jó, csak ugye itt a sokfélesség és a sokasság az kivételesen nem gyönyörködtet, hiszen ha jól tudom, akkor az utazáshoz majdan vagy most alapvetően az az oltási igazolvány kell, amely oltási igazolványt úgy találták ki, véletlen vagy nem véletlen, megfelelő rész aláhuzandó, hogy azon azok az adatok, amelyeket itt egyébként neked fel kell tüntetni, szándékosan, vagy nem szándékosan, nem szerepelnek. Magyarul a papírmennyiség növekedése az szoros összefüggésben van azzal, hogy valami olyasmit találtak ki, amit nem véletlen találtak ki, de amit adott esetben mégsem találnak elegendőnek. Jól beszélek? Igen, arról van szó, hogy ez tartalmazhatná minden további nélkül az a dokumentum, ami egyébként a védettségből szól, de nem tartalmazza illetve ebből az ESZ-ből tulajdonképpen bárki le tudná tölteni egy, véleményem szerint egy pár órás informatikai fejlesztés után. Ezt a, de valószínűleg egyszerűbb elmenni hozzád, vagy hozzátok? Nyilván jönnek a, a beoltott személyek, akkor meg fogják kapni ezt a dokumentumot. Csak ugye az, Jó, azt látni kell, hogy más. Oké, okay, ebben van, de még mielőtt ez a hihetetlen készségességet megnyilvánulna, árul már el nekem, hogy te egyébként arról megbizonyosattál, -e, hogy ez a certifikát, ez egyébként egy hivatalos nyomtatványa, és ha igen, akkor neked ilyet módotban kiállítani. Hiszen aki kiállítja, hiszen amit kiállítotok, az semmi más, mint a, kérjük hozzam magával ezt az oltási emlékeztető kártyát a következő megbeszélt időpontra, amit én még annak idén a Honvéd kórházban kaptam amiben szintén kizárólag ékes magyar nyelven benne van, hogy mit és hogyan kaptam, különböző kódok vannak benne. Ezt követően az ember kap egy oltási igazolványt, majd kiállítja ezt a szertifikátet arról, amiről kiállítja, és akkor az ember nagyjából elképzelő, hogy a görög vagy bármilyen határon papírok sokaságát mutatja az egyre nagyobb zavarban lévő határőrnek, akinek halvány, lila, gőze nincs, egy micsoda, mert még a plastikkártyát valóban Valahogy tudja kezelni, ha egyáltalán le tudja olvasni, de ezekkel a papírokkal nem tud mit kezdeni erről. Nekem a nemzetközi jogosítványom, az International Driving License-em jut az eszembe, amit az Amerikai Egyesült Államokban megmutattam, ami azt hiszem oroszul és magyarul volt kitöltve még a 80-as években, olyan volt, mint egy harmonika, ránéztek, és mindjárt gyanús lettem, de amikor látták, hogy ez valójában tényleg egy hivatalos papír, csak ebben nem tudták elolvasni, akkor azt mondták, hogy menjek Isten hírével, mert nem tudtak vele mit kezdeni. Tehát ez a rengeteg papír, ez valójában, ez mégis mi? Igazándiból nem. Gondolom én ez egy magánokiratként szerepeltem, kettő között te vagy a eh? jogász. Hát, te például azt tudtad, amikor először aláírtad és lepecsételted, hogy neked ez jogodban áll, hogy egyáltalán megteheted azt, hogy ezt kiállítsad és odaadjad az illetőnek? Az, az orvosi tevékenységben beletartozik az, hogy bizonyos korábbi beavatkozásokról bármilyen igazolás, hasonló magánokiratokat előállít, aláír és kiad. Az arról, emberek egyébként őt, megmondták, hogy... hogy ez alapvetően utazáshoz kell, tehát elmondták, hogy ez miért össze. Elmondták, hogy arról van szó, hogy ők szeretnék elhagyni, mit tudom én, utazni, nyaralni bármi egyéb célból átmenni a határon, és úgy hallották, hogy azok az országokba, ahol szeretnének beutazni, ha egy ilyen dokumentummal érkeznek, akkor. A beutazásuk az könnyebb, mint hogyha ilyen dokumentum nem lenne. Ennek következtében mi nem tudunk más tenni, mert gondolom, hogy meg az orvos kollégáim ugyanígy vannak ezzel, mint hogy megnézzük a kis forrás dokumentumat, az alapján kiállítják az új angol nyelvűt, és ö, szépen aláírogatták, lepecsítelgettük, és odaadják neki. Ez csak ugye annyiban okoz némi gondot, hogy főleg nem, nem ez a célja egy ózókon erő személyi hálománynak, hogy, hogy, hogy, hogy ilyen dokumentumokat utólag kiállítgasson, és belegondoltam akkor, hogy hát nem tudom a beoltott 4-5 millió személyből hányan kívánnak utazni, de hogy ők tulajdonképpen az ótások után még egyszer megjelennek, a, akár a háziorvosnál, akár az autóponton, tehát ahol korábban megkapták az ótásukat, akkor ez egy olyan terhelést jelent, ami nem feltétlenül áll arányban azzal. Szóval úgy érzem, hogy ez néltáltalan, hogy ilyen Tehát, hogy terheléses támadás nemcsak az informatikai rendszerben létezik, hanem Igen. létezik más módon is. Igen, így van. felírtam felhívtam a Tibor figyelmét, hogyha van ideje kedve, akkor hallgassa meg a kettőnk beszélgetését, hogy aztán tovább tudjuk folytatni. Van ebben valami tipikusan magyar, ami azért nagyon furcsa, mert hát a 24. századot, Uh, festette fel előtted Filipov Gábor. Veled most visszajöttünk a 21-ben, ha nem a 20 ba Aztán majd úgy, Navras és Tibor hol kötök ki, azt nem tudom. Uh, nagyon rossz hatás gyakorolt rád tegnap az, amit tapasztaltál? Hát, uh, egy pár percig mortosak voltunk, mert úgy éreztük, hogy méltatlan miért az a uh, helyzet, ami elég gyakorlatilag maga a hivatalos aparátus aztán... azt, hogy ez bekövetkezhet, vagy be fog következni, arra egyáltalán nem hívta fel a figyelmeteket? Senki nem tudott róla, hogy itt van egy ilyen helyzet. Egyfő, egyszer csak megjelentek az emberek, és ugye első menetben nyilván reflexzerűen minden ilyen hivatalosnak tűnő helyen van egy ilyen azonnal hajtsuk őket. az a tartás, de aztán pillanatokban belül kiderült, hogy hogy teljesen gyakosan vannak ott, és abszolút mértékben indokolt, és akkor utána megpróbáltuk kitalálni, hogy akkor nyomjuk meg ezt a dolgot. Lévi, nyomtatunk sincs ezen a helyen, tehát nem tudunk kinyomtatni semmilyen papírost, ezért kénytelenek voltunk elküldeni őket, hogy hozzanak egy kinyomtatott változatot, és akkor utána azt megfelelő módon ellátjuk pöcsétekkel, aláírásokkal, és így tovább. Mában a formában vagyok, hogy szerintem annál különbözt, mint amit te mondtál, én nem tudok mondani, úgyhogy nem tetézem azt, amit te mondtál. Ez maga a magyar abszurd. Köszönöm, hogy megosztottad velem, és velünk sajnálom az apropót. Kellemes hétvégét. Ugyancsak kellemes hétvégét. Szia! Dr. Bezzeg hallották. Van némi kontrasta a Filipóv meg a pezzek által. <gül> Igen. Igen, hálás lehetek az életnek, mint szembes. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Navras és Tibor van a vonalban. Kérdezem, hogy volt-e módjában meghallgatni, vagy el kell, hogy mondjam, hogy miről volt szó? El kell, hogy mondja, sajnos nem tudtam meghallgatni. À, hát Filipov Gábor beszélt a részvételi költségvetésről egy csomó dologról, amely a 24. század, és itt van a kapunk előtt, de még gondolkodunk rajta, hogy hogyan viszonyuljunk hozzá, függetlenül attól, hogy ki nyer. És aztán jött dr. Bezeg Attila, akit egyébként a pandémia adott nekem, még az ATV-beli tevékenységem során, eh, Svábi Andrásnál tűnt föl, aztán kölcsönkértem tőle, és lett belőle egy személyes ismeretség. Nagyjából hasonlóan alakult, csak egy kicsit gyorsabban, mint ahogy önnel. Eh, ez a munkámnak eh, mindenféleképpen pozitív velejárója, eh, és ő most arról számolt be, hogy ön, ha beoltották, akkor tudja, hogy először is kapott egy ilyen papírt, ugye, eh, ami ami, euh, ami arról szól, hogy őn beoltották, az enyém az arról szól, kérjük hozzá magával ezt az oltási emlékeztető kártyát a következő megbeszélt időpontra. Kapja egyszer ezt, ugye? Igen. Függetlenül attól, hogy mit kapott. Aztán, ha már megkapta az elsőt, vagy megkapta mind a kettőt, akkor kap egy védettség igazolványt, egy immunity szertifikétet, igaz? Igen. Azt úgy találták ki a magyarok, nem ön a kormány, hogy abban bizonyos adatok benne vannak, bizonyos adatok pedig nincsenek benne, és ez a fránya unió, amiről mi olyan sokat szoktunk beszélgetni, annak az uniónak, illetve egyes tagországainak ez kevés, úgyhogy itt van nálam, jelenleg csak 8 országban lehet magyar védettség igazolványal utazni, ami már nem igaz, hiszen hozzájött Mongólia és Grúzia. Tehát ebben az egészben van valami, amit nem szeretném, ha kommentálni, mert nem hiszem, hogy jól jönne ki belőle. Végül is azért nem akarom teljesen kivezetni a Fideszből. De az, hogy rájöttek arra, hogy van egy igazolás, ami az a pecsétes papír, amit oltás után rögtön az oltóponton kapunk. Ugye aki most engem néz televízióban, ön nem, az ugye látja ezt, felmutattam. A igazolvány pedig egy QR-kóra ellátott plastikkártya. Ezt is. Ha utazni szeretnénk, érdemes mind a két dokumentumot elvinni, ám például Görögország igényli az oltási igazolás angol fordítását. Na most az angol fordítás ilyen papír nincs. Tehát ilyet nem ad nekünk az Állam, a Fidesz, a KDNP, az MSP senki, ehhez biztosítottak egy pdf való izét, ahol ki lehet nyomtatni, egy Certificate of scars, Vaccination, amivel, és itt jön előbb ezzel a doktor, tegnap mesélte, illetve küldött el egy kétségbe esetese, mert egyszerre csak Általában 10-15 ember volt a rendelőben. Az a 10-15, akik egyébként azért voltak ott, mert időpontot kaptak, ám most hirtelen 30-40-en mert hogy korábban már ott beoltott emberek jöttek ezekkel a pecsételt, ezekkel a papírokkal, hogy töltsék ki és pecsételjék le. Szegényebbek azt várták, hogy majd az orvos fogja kinyomtatni, de abban a rendelőintézetben nyomtató sincsen, és ezzel az orvos nem volt tisztában. Ő nyugodtan ki tud állítani ilyen igazolást, de az, hogy a magyar állam vagy ki tudja ebbe a helyzetbe hozza az embereket, hogy ők utazási vágyukat, illetően, és aztán ugye még áttérünk a tegnapi döntésre, és azt hogy most éppen hol tartunk, az ezt eredményezte, hogy emberek föltüntek ezzel a papírral, vagy enélkül, mert azt várták, akkor majd az orvos kinyomtatja, lepecsételi, aláírja, és ezt az angol papírt majd átadhatják a görögöknek. Tehát úgy látom azt, hogy az ember a görög határon egyszer megjelnik, a kérjük hozzá magával ezt, akkor elviszi magával a plastikkártyát, amiről nem tudnak leolvast olyan adatokban, kell és elviszik ezt, amit ön nem lát, de én folyamatosan mutogatok különböző papírokat, ezt a certifikátet ezt az igazolást angolul, tehát hogy ebben ez, ez, ez így jól van, de miért a magyar állam ilyen helyzet az állampolgárai? Hát azért, mert ugye a igazolványban, hogyha ez az adat benne lenne, akkor nem lenne szükséges ezt így külön elvinni az embernek magával, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek ezt megkövetelik, vagy azt feltételezik az emberek, de ma már különböző ügynökségek lehetővé teszik azt, hogy ilyen nyomtatvány ki lehessen nyomtatni, és aztán az ember elviszi határa, ahol aztán vagy kezdenek valami vele, vagy sem de ezt egyrészt nem tudjuk, hogy ez valóban így lenne. Ez pontosan Hogy így a, gör a görög állam akkor nem követelné meg, hogy egy üvegkovászos uborkát... Oh, abszolút, teljesen van, Kovászos uborka. Tehát, tehát akkor nem a magyar állam hozott ilyen helyzetben az állampolgára, hanem a görög állam volt egy olyan döntést a beutazóknak, amihez hát a magyar állampolgároknak alkalmazkodniuk kell, nem? A kérdés az, hogy vajon a igazolvány nem lehetett volna-e angol nyelven, és oké, hogy QR-kód, a QR-kód az nem tartalmazhat. Biztos, Egyébként biztos. az, hogy milyen jellegű vakcinákat kapod, és abban az esetben azért néhány adót kivettek volna az ön kezéből. Biztos, biztos, hogy lehetett volna, de önmagában nem az a döntés. Nem, mert hogyha a, a rajta lenne a vakcina, a görög állam, akkor is megkövetelhetné, hogy nem tudom, hogy hozzam. Én csak nem azt akarom mondani, hogy Egyszer, ez nem a magyar állam felelőssége szerintem. A magyar állam hozott egy döntést, és hozott egy, egy okmányról egy döntést, uh -huh. amit a görög állam a maga formájában nem fogad el. De ez nem a magyar állam felelőssége, hogy, hogy hát Annyiban olyan. nem a magyar állam felelőssége, hogy y nem, de tehetett volna annak érdekében, hogy a görögök kevesebbet kekeckedjenek. így De ezt most nem tudjuk megmondani, hogy valóban kevesebbet kekeckedtek volna el a görögök. Azt kérdezem öntől, és aztán van egy ígéretem Újhely Istvántól, de azt nem ma lesz rajta, és nem is hétfő, mert az ünnep. Tegnap hova jutottunk? Mert én elolvastam annyi papírt, mint égen a csillag el is hoztam. Igen, megszületett közös De hazudnék, ha azt állítanám, hogy én azt értem. Hát... Megszervezett egy közös álláspont, ugye ahhoz, hogy egy uniós döntés megszülesse, ahhoz azt kell, hogy az Európai Parlament és a tanács egyetértsenek valamilyen álláspontban, ez most már történt, megvan az és ezáltal, hogyha az Európai Parlament megszavazza, talán jövő hitel lesz ülés, azt hiszem, é, vagy nem tudom, lehet, hogy akkor jövő hitem, nem kerül napirendre, de az azt követő fenárisülésen megszavazza, és a tanács is megszavazza ezt az álláspontot, akkor ez hatályba lépett a jogszabály. Ö, ennyit jelent. Ettől a jogszabálytól, mint ahogyan ugye ez az, az a hírekben is bejött, a tagállamok el, ennek hát keretében eltérhetnek. Hát ez ez az, hogy érti, eljutottunk oda, hál Istennek nekem nem volt ilyen lakáshitel de ugye ott tanulta meg az ember egyszer is mindenkor, hogy el kell olvasni a kis betüket és most ugye igen. az önben folytatott beszélgetésben eljutottunk a kisbetűkig, és a kisbetűkből aztán valami egészen más áll össze, mint amit az ember a nagybetűkből korábban összeolvasott. Rosszul mondom, más állhat, éppen. más is összeállhat. Tehát miközben van egy generális lehetőség, valójában az Unió 27 igen 27 tagországából, 27 dönthet másféleképpen, és kérhet ő tőlem kovászos uborkát, hát akarok lépni a határon. Igen. Most ilyen még nem volt. Arról nem beszélve, hogy eddig volt Schengen, az embernél volt egy bankártya, elvitte a nőjét, elvitte az ember az autóját szervizbe, nem feltétlen ebben a sorrendben, megtankolta és elindult. Most, most elkezdheti olvasni az illető ország hollapján, hogy éppen mik a szabályok, de hát honnan tudjam, hogy a május 21 i állapot, május 22-én fennáll-e, hogy azok a papírok, amelyek ott megköveteltetnek, azok pontosan abban a formában állnak az én rendelkezésemre, és akkor ott van, ahol a part szakad, hogy nagy valószínűséggel, ha egészséges vagyok, akkor be fognak oda engedni, de lehet, hogy PCR tesztet végeztetnek el. Vele ami az én pénzemen lesz. Lehet, hogy beköltöztetnek valamilyen koronavírus hotelbe, ahol amit ők választanak ki, és nem lesz olcsó. Lehet, hogy karantén lesz, és valójában ott leszek az országban, de ki sem mozdulhatok. Tehát valójában egy olyan kalandtúrára fizetek be, amely kalandtúrában ugyan el fog jutni oda, ahova akartam, de az, amit egyébként ott megélek, az szöges ellentétben lesz azzal, amit, amit én terveztem, és az a kérdés, hogy egyébként ez a kalandvágy, és ez a valóságban is megélhető kaland, ez hány embert fog arra biztatni, hogy átlépje a határt? Hát jó, de azért azt ne felejtsük el, hogy rendkívüli állapot vagy most is. Oké, okay, én ezt értem. Tehát nem arról van szó, hogy hip eltűnt a koronavírus, és mostantól mindenki tök egészséges, járványveszély, és miért nem utazunk már ugyanúgy, ahogyan korábban. Hát országonként változó, sőt, számos ország esetében ugye tartományonként, vagy megyénként Változó járványügyi helyzet és járványügyi előírások vannak. Olaszországban ugye régiónként van, vörös zóna, narancssárga zóna, zöld zóna, tehát egy magyar turista, a Olaszországban is lehet lépni, vagy be lehet lépni, teljesen szabadon, nem tudom Olaszország most képen milyen szabályok vonatkoznak, de azt is tartományon kének kell nézni. Hát azért egy, egy, két, egy hónappal ezelőtt az szügyi gátoltunk a koronavírus járványban, nem? De, Én de most van de. egy pillanatnyi felületi vagy látszólagos könnyebbség, számok is csökkennek, tavaly már egy ilyet átéltünk, hogy aztán ősztől megint, megint teljes legyen a, a, ugye az összeomlás vagy a, a, a dráma. Tehát ez, ez a helyzet ez most is így van. Elnézést, a lányom, hogyha megengedi, akkor Vissza? vissza, írom, vissza írom. Persze, persze, természetesen. Köbben, köbben, bocsánat. Teljes mértékben. Éppen helyi Istvánt hívom, hogy megegyezzünk egy keddi dátumban, de talán Szalai Tamás Lajos segít nekem, hogy akkor kedben meg tudjunk egyezni, és akkor visszahívom Navras és Tibort, és abba hagyom azt, hogy telefonközpontot játszom. Igen, próbáltam vissza. Uh, igen, vissza. tapasztaltam. Nincs semmi baj. Nem, nincs, nincs semmi baj. Jó. Ja. Um, de ne kérdéljen bocsánatot, figyelj ez, ezt a lehetőséget, én is fenntartom magamnak, ön is fenntartja magának, bárki fenntarthatja magának ebben a műsorban, hogy lesz júliustól az uniós digitális COVID igazolvány, ami nem feltétlenül egy kártya lesz, hanem lehet egy app is a telefonban, én ezt jól sejtem? Igen, igen. Sőt, én úgy, én úgy tudom, hogy három formája lesz, lesz fizikális, lesz kinyomtatott lesz, lehet kártya is, és lehet digitális is. Ezt nem tudom, hogy csak. Ki fogja nálunk kiállítani, vagy ilyet ne kérdezzek? Hú, ezt nem tudom még. Mi lesz rajta? Oké, mire lesz jó? Mire a született már? Oké, mire lesz jó? Rosszat kérdeztem. Ki kaphatja meg? Szerintem azok, a, azok az állampolgárok, akik, akik kérvényezik a nemzeti hatóságoknál, és, és igazolják a jogosultságokat. Az ezt, jól beszél, mi a, mi a jogosultság igazolása? Egyoltás, kétoltás, oltás? Szerintem Magyarországon ez úgy lesz, hogy aki megkapja a védettség igazolványt, akkor kap uniós is. A... Illetve hát ez egy kérdés, ugye, mert itt a kínai az... és a. De a magyar szabályozás az lesz, hogy eltérően az EU szabályozástól miért fogjuk ismerni a kínai és orosz is, mint ahogy a sok más ország nem ezt De maga az az igazolás, ami nálunk lesz, az, az azt fogja tartalmazni, hogy milyen oltást kaptunk, vagy, vagy nem fogja megnevezni, hiszen egyébként a nemzetközi igazolvány ma úgy tűnik, hogy feltünteti azt, hogy milyen oltást kapott, ami szembe megy a hazai gyakorlattal. De én ezt tényleg nem tudom. Tehát én nagyon szívesen válaszolnék ezekre a kérdésekre, de nem született egy De én ezt, de én ezt maximálisan tudovású veszem. Is, de de, is de... de... Okay. ez de A, okay. a nap oh. kurdum, az hogy a tanács hogy a parlament leszavazza. Oké, okay, akkor, akkor segítsenek. De... Tegnap ezt kifogadta? A trilógus. Szerintem lezlálták tegnap a trilógust, ahogy én próbáltam kihámozni a sajtótudósításokból. Tehát ugye az a trilógus, ami ahol az a. A tanács delegációja, tehát a tagállamok képviselői, az Európai Parlament delegációja, tehát az Európai Parlamenti képviselők képviselői és a bizottság képviselői találkoznak, és próbálnak közös álláspontra jutni a szabályozás módját illetően. És ez történt meg. Tehát van egy, van egy jogszabályszöveg, amivel mind a két jogalkotó testület, tehát az Európai Parlament és a, és a tanács, és a bizottság, végrehajtó és ez a szervezet egyetért. Ez most be fog menni az Európai Parlament elé, plenáris ülésre. Magyarul adásra, visszamegy. Visszamegy, és ugyanígy visszamegy a tanácshoz is, és a tanács is jóvá hagyja. Ugye ez úgy működik, mint egy, egy másodperc egy türelem. Két... Elmegy az Európai Parlament elé egy szöveg, amely mennyiben azonos azzal, amit ők korábban jóvá hagytak. Vagy mennyiben vannak más? Változások, vannak, változások, vannak változások. Mondjon vannak egyet. Változások. Hát például azt, hogy lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy eltekintsenek a keleti vakcina tilalmától. Ezt az Európai Parlament kategorikusan kijelentette, hogy csak a, a, az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott nyugati vakcinát. Igen, de én azt jól olvasom, hogy a mostani szöveg azt mondja, hogy ez egyébként megmaradt tagállami hatáskör? Igen, tulajdonképpen igen, megmaradt a tagállami. Magyarul szellemét tekintve e, alapvetően nem más, mint amit az Európai Parlament beadott, részletkérdésekben gyakorlatilag van különbség. Igen, igen. Hát, hogy a ott lehet. Oké, van, én ezt értem, de ugye ott tartunk, majd kidehogy, ahol a harc szakad vagy sem. Tételezzük fel, hogy az Európai Parlament ezt a szöveget elfogadja. Csak az a kérdés, hogyha ezt elfogadja, akkor milyen papír lesz a kezünkben, hiszen akkor az Európai Parlament egy olyan szöveget fogad el, amely semmilyen generális szabályt nem tartalmaz, hiszen az egyes tagállamok úgy dönthetnek egyenként, ahogy akarnak, valójában tehát egy ilyen, nem azt mondom, hogy nesze semmi fog meg jól jön létre, mert ennél nyilvánvalóan több, de az, és talán érthető leszek, és ebben semmilyen ellenesség nincs. Ebben az utazási vágy, vagy annak a korlátozása miatti félelem ott van bennem konkrétan, tehát hogy ez inkább egy deklaráció lesz, semmint egy törvény, amit egyébként én utazáshoz használhatok fel, hiszen attól lesz deklaráció, hogy az, az, egy, az a konkrét el akarok menni, a saját magára vonatkoztatva ebből a deklarációból, vagy ebből a törvényből mit vesz magára kötelezőnek. Mert hogy maga egy Egyébként ez a törvény ezt lehetővé fogja tenni, amit az Európai Parlament elfogad, hogy az egyes tagországok attól eltérően döntsenek, és akkor tényleg az a kérdés, hogy akkor most hol tartunk? Hát annál egy kicsivel azért erősen, mert ha jól értelmezem, de én sem láttam még, ugyanisban a triló, tehát a, a jogszabályszövegy még nem nyilvános, mert majd most meg is elfogadják akkor már, nyilvános lesz. De egységesíti például az okmányjal kapcsolatos kritériumokat, tehát ilyen értelemben én szerintem egy sokkal igorú vagy erősebb, mint egy nemzetközi jogi vagy politikai deklaráció. Arról nem is beszélve, hogy dönthet úgy egy tagállam, hogy a maga részéről nemzetközi szabályozást, egyet-egyben elfogadja, és akkor nem. Ebben az, ez egy, ez Nagyon jól beszélt, de ez a 6 het ez egyelőre ott van magyarul. Hogyha az ember azt gondolja, hogy azokkal a papírokkal, amelyekkel ma rendelkezik, elindul és beengedik, az egyáltalán nem biztos, hogy így lesz. Vagy így lesz, vagy sem? Ez, igen, igen, igen, igen, ez így van, ez így van. Na de igen, de mi amióta beszélgetünk az Európai Unióról, Végül is mindig arra a konklúzióra jutunk, hogy azért a tagállamok alapvetően a mesterére... Ebben ezek teljesen igaza van, de Sengenről eddig azt hittük, hogy Sengen van, és most meg kiderül, de, hogy de annyi de Schengen van, hány ország. De itt jön be az, hogy most, azt mondja, most nem Sengen van, tehát most nem, nem egy normál állapotról van szó. A Sengeni egyezmény egyébként lehetővé teszi azt, még akkor is, ha normál állapotok vannak, akkor bizonyos feltételek esetén lehetővé teszi, hogy egy tagállam 6 hónapra felfüggeszte a Schengen, úgynevezett is hatállelenőzést lehessen be, ilyen volt például az Európai, Európai, Foci Európai Vajnokság, uh -huh. uh -huh. és a Tehát, amikor valamilyen esemény van, amiért egy tagállam azt mondja, hogy ő már most ellenőrződni a felőkülében az osztáltatban. Tehát Schengen ebben az esetben is uh, megengedő, de most nem egy, most nem normál állapot van, nem egy, nem csak egy foci van, band lesz, hanem egy járványügyi szükséghelyzet az Európai Unió gyakorlatilag összes országában, egy-két ország oldotta ezt fel, de a többi azért, ez van, tehát most nem senged van. Azért ez ez szerintem nagyon fontos, tehát a, a, nem, nem a hétköznapi életetőjük most az Európai Unióban, hanem még mindig a járványnak a rendkívüli körülmények követőjében. És szerintem így lesz még egy, egy évig. Tehát ez, én nem gondolom, hogy hogy hogy ez is ez van ez a felelőtlen utazáshoz volna. Oké, okay, rendben van, csak az a teljes kérdésem ennyi évi ismerettség után, mit nevezünk felelőtlen utazásnak? Tételezzük fel. Felhőtlen, fel. Oh, felhőtlen. bocsánat, felhő. Igen, nem, abban nem, nem, nem. Ebben teljesen igaza és ugye azért rossz, mert, mert nem rossz. De hát azért furcsa a helyzet, mert valóban egy-két hét alatt radikálisan változott az érzetünk a hétköznapi élettel kapcsolatban. Most éppen most láttam, hogy, hogy megszűnik a közterületi masszöselés és ami az én tapasztalatom szerint, a gyakorlatban már korábban megszűnt, de, de most hivatalosan is megszűnik, vagyis a, a hétköznapi érzetünk már tényleg olyan, mintha béke lenne, és közben Közben tudjuk, hogy nem, mert hála a jó, hogy nekünk most éppen az adatok lefelé mennek, de ez ugye tavaly is, akkor tavaly ilyen tájt fellélegeztünk, hogy milyen jól megúsztuk a beteg, akkor azt hittük, hogy a járványt, az, az, az a kiderült, csak az első hullámot, az első és második hullámot, és aztán az ősz az minden értelmetikusabb volt, úgyhogy én, én még mindig óvatos lennék nagyon. És akkor még nem beszéltünk arról, aminek ugyan nem tudom, mekkora jelentősége van, de ami szintén fokozza a nemzetközi helyzetet, hogy az európai politikusok egy része szerint a világ átoltottságát az oltóanyagok gyártásának további gyorsításával és a felajánlások megnövelésével, másik része szerint pedig a vakcinák szabadalmi jogainak felfüggesztésével lehetne elérni, két hete az Egyesült Államok bejelentette, hogy támogatja a COVID-19 elleni vakcinák szabadalmi oltalmára vonatkozó mentesség bevezetését, és az igaz. A az, hogy ha bár ez némileg kívül esik azon a körön, mint amiről mi beszélünk, de a helyzet az, hogy én korábban nem kellett, hogy azon gondolkodjak, hogy a Szent István körültnek a páros és páratlan oldala hol van. Most pedig jobb, hogyha megnézem, mert minden változik, amit én értek, hogy összefüggésben van a pandémiával, de amikor arról van szó, hogy normalizálódik az élet, akkor nem feltétlenül úgy normalizálódik, ahogy én azt elképzelem, és egyáltalán nem biztos, hogy azon a módon áll be az egyensúlyi állapot, ahol korábban volt, embere válogatja, hogy ez hogyan viszonyul. Igen, hát ez a nagy kérdés, ami ugye időről időre felmerül, hogy, hogy van-e visszaúta a járvány előtti, ugyanolyan lesz az életünk a járvány után, ha ez végleg lecseng, mint amilyen volt a járvány előtt, vagy simán elképzelhető, hogy ezek közül a járványügyi előírások közül egy-kettő, az esetben éppen a sengeni térségnek a, az ilyen nehézkesi vállása vagy megszűnése, az szövetkezményként itt marad nekünk még jó pár évig, vagy évtizedig. Azt ön tudja, hogy az Európai Bizottság miért állt ki határozottan a szabadalmi jogok felfüggesztése és szabad átruházhatósága mellett? Talán tudom, de gyanítom, hogy ez összefüggésben az a, a áll azzal, hogy minél hamarabb terjedjenek, a, a, terjedjenek el ezek a találmányok. A, ugye az Európai Bizottság o, tudomány politikája, vagy kutatási politikája mindig is az úgynevezett open, open Science, vagy Open Resources, tehát a a, a nyílt, nyílt uh, tudomány és a, a nyílt forrás használat felé, Hajlik, ami azt jelenti, hogy eh, annak idején jelenti, a szerzői jogi, új szerzői jogi szabályozással kapcsolatos vitányzat, csak akkor is az Európai Bizottság eh, igyekezett felé tolni a szabályozást, hogy az minél könnyebben hozzáférhetővé tegye általában az innováció, a tudományos hogy eh, eh, mások is gyeng, vagy minél szabadabban tudják használni. Tehát van egy filozófia, meg egy gyakorlati oka is szerintem ennek. Azt ön érti, hogy miért Magyarország az egyetlen olyan eu amelyik nem kér a következő közös Pfizer szállítmányból, miközben tegnap a bizottság aláírta a harmadik szerződést a BioNTech-Pfizerrel további 1,8 milliárd adagra vonatkozóan az összes tagállam csatlakozott egyedül Magyarország, nem? E Ezt nem, nem tudom. tehát Én, én ugye hivatalos bejelentést olvastam, és azt hogy mivel nekünk van már a legendő tartalékon, mert én nem akarunk bevásárolom be, be újabbat, hát vagy láttam, de nem, nem tudom. Tenni, ha öntől valaki tanácsot kér a tekintetben, hogy az utazásához mi mindent vigyen magával, vagy várjon még az utazásával, vagy hogy egyébként milyen jogosítványai lesznek majd július végén, hogyha ez a nemzetközi Védettség igazolványa meg lesz, akkor felelősséget teljes tudatában fog neki tudni úgy tanácsot adni, mint hogy korábban tanácsot adott? Hát nem, még magammal kapcsolatban is kicsit tanástalan vagyok, ugye úgy vagyok. Tehát nem tudom, hogy, hogy egyáltalán betehetem a lábamat a hegyes halmon túli világba egyelőre. Nem, nem tudom, nekem is tájékozódnom kell, de biztos, hogy csak a csak annyit tudnék mondani mindenkinek, hogy ezt alaposan nézzen körül, hogyha valahol utazni akar, hogy, hogy, hogy, hogy mi vár rá. Nem tudom megmondani. Ugye itt a még ami a legsimább ügynek tűnik, hiszen a horvátosztály jól tudom, nem, nem kérnek angol nyelvű fordítást, és elfogadják a, a keleti vakcinákat is. Viszont 7 éves kor fölött a gyerekektől is megköveteli a tesztet. Tehát, annyi, ami más országoknál, én nem találkoztam. Hát annyi, annyi nemzeti variáns van, hogy, hogy én mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy kétszer-háromszor is nézzen utána, hogy ne hogy kell nehogy ott a határon legyen. Hát Kéne hozzátéve, legyen, hogy a törvényhozók azt akarták, hogy az országok kötelezik el magukat a tanúsítván ingyenes tesztelése mellett, és azt mondták, hogy egyetlen uniós országnak sem szabad további karantén következményeket meghatároznia, miközben például Németország és Svédország berzenkedik ezzel. Igen. Miközben az Európai Unió egy elég jelentős mennyiségű pénzt ajánlott arra, nézzük a kérdés, hogy sok-e vagy kevés, de azért 100 millió euró nem kevés, amely ezeknek a teszteknek az elvégzését támogatja, hogy ne kerüljön egyébként az egyéneknek pénzébe. Azt kérdezem Öntől, hogy miközben deklaratívan és administratíve a rendeződés felé halad, mármint a visszarendeződés, a szó jó értelmében vett visszarendeződés felé halad a világ, a részletszabályok, a kisbetűk azonban azt mutatják, hogy ez korács sincs így adódik -e ebből bármi, vagy valójában a türelmetlenség beszél belőlem, vagy nem a türelmetlenség, hanem valami más, és valójában azok az állapotok, amelyek előidézték ezt a rendkívüli helyzetet idézőjelben, azok messze nem múltak még el, aki tehát olyan kényelmi szolgáltatásokra vágyik, mint ami az utazás, ami korábban nem volt kényelmi szolgáltatás, vagy nem tudom, ez egy jó kifejezése, az vegye tudomásul azt, hogy egyébként, ha ő abban a helyzetben van, hogy utazhat, akkor ez egy kivételes lehetőség, és számoljon azzal, hogy mindaz a nehézség, ami vele együtt jár, az igenis rárakódik, mert jelenleg a világnak nem ez a legkomolyabb gondja. Igen, szerintem igen, ez a helyzet. Tehát abszolút nem vagyunk még kint, most könnyebb most jobban érezzük magunkat egy kicsit, de, de valóban az elmúlt 50 évben, vagy mi magyarok az elmúlt 30 évben egy kicsit az utazáshoz úgy szoktunk hozzá, mint egy veszélytelen, kellemes tórakozás volt, pedig az emberiség történelmében ugye az utazás az általában nem a szabadidő töltésének egyik módja volt, leszámúgy az gonditási meg a hanem egy küzdenes veszélyekkel járó kaland. És most egy kicsit, mintha az eredeti fogalmához vagy hangulatához hasonlítaná az utazás ismét. Tehát reméljük el, fogosztam, lehet, hogy jövő ilyenkor már minden teljesen szabad lesz, és mindenki szabadon de az idei évet még is tesszük. Köszönöm a rendelkezésre állást. Először fordult elő az, hogy nem úgy beszélgettünk, mint két civil, továbbra is jelentős előnyel bír, de azért a pandémia e tekintetben hihetetlen változásokat okozott az életünkben. Ön, ha az ügyben kell egyértelműen szavazni, hogy felelősen járt el a magyar kormány akkor, amikor az összes vakcinát, amit nálunk alkalmaztak, ami nem azonos azzal, amit az unióban alkalmaztak, alkalmazott, akkor továbbra is azt mondja, hogy annak idején, amikor ezt lehetővé tették, akkor a magyar kormány jó döntést hozott. Szerintem igen, nagy kockázatokat vállal, de összességében jó döntés. Köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten folytatjuk, viszont hallásra! Köszönöm szépen, Navras és Tibort hallottak! Az iránt érdeklődöm, hiszen ebben maradtunk, hogy nem vagy adásban csak én, hogy akkor megegyezhetünk ki a kedven. Én most beszéltem Navracs és Tiborral, beszéltem egy orvossal, és hát nem úgy tűnik, mintha fehér füstel felszállt volna minden, ami korábban korlátozó tényező. Ember legyen a talpán, aki tudja azt, hogy most mi van. És az a kérdés, hogy lehetszett kedden guides, és ha igen, akkor mondjuk egy 8 óra 30 perc az megfelele, és leteszem a főestüket, hogy nem fogok megfelelkezni róla. Persze. Lehet 7 óra 5 is. <téz kérna> igen. Jó, én is beírtam, kellemes ünnepeket neked és összes családodnak, a szalainak is, aki hallgat engem, és akkor 2.8.30. Nagyon szépen köszönöm. Önök annak voltak a tanúi, egy hogyan szerkeszt. Ne felejtsenek el figyelmeztetni, még egyszer az a csúpság esem meg velem, amit nagyon szégyellek, hogy... Um, Nem hívom fel azt, akit fel kell hívnom. Közben gyorsan elmondom, köszönöm Bakos adikónak szíves közreműködését. A kormány több enyhítést is tervez, azt követve, hogy elérik az 5 millió beosztotta, Be beosztottat. Dolgozik a faj, rendesen elég az ötmillió beosztottat. Igen, a részletekről Orbán Viktor beszélt a Kossuth Rádióra, az operatív... jó Megszűnik a kijárási tilalom, mindenki akkor megy haza, amikor a felesége vagy a férje hagyja, ezt már nem mondta Orbán Viktor, megszűnik az üzletek korai zárása, nézzük korai volt -e. eltörlik a köztéri maszkviselést, itt meg kell követnem Vámos urat, hiszen korábban ő Ugye én ott, ez még tavaly volt, ez tavaly jó, csak hogy lássák, hogy nincsen bennem semmilyen rögzöldség személyeket illetően, ugye arról volt szó, hogy Müller Cecilia akkor zöldségeket beszélt, én pedig felvonultam Müller Cecilia zöldsége mögé, aki ugye azt mondta, hogy nem kell maszk, és akkor mondott a WHO-s, mert mindenki mondott valamit, utólag kiderült, hogy a who zöldségeket beszélt, Vámos Sándor pedig jó lóra tette, Jól lóra szabazott, én los, rossz lóra szabaztam, és ez jelentőséggel bírt. Most megint arról van szó, hogy eltőlik a köztéri maszkviselést, hogy ez egyébként egy jó döntése, vagy sem. Bámos úr, ebbe lehet, hogy együttműködünk, lehet, hogy rossz döntés, és érdemes maszkot viselni, hiszen kevesen mondják, hogy el kell dobni. Zója Kataróv, akit önök nagyon szeretnek, például biztos nem ért ezzel egyet. Menjünk tovább. Szabad a sport, csak így írja a szabad szappanozni. Nem a magán és családi rendezvény 50 fői megtartható, lakodalom 200 fői megtartható, szállodában az üzemeltető köteles gondoskodni az elkülönítésről, az nem tudom micsoda, a zárt rendezvény csak védettségig az tartható, meg szabattérvi rendezvény 500 főig tartható, hogy ez most azt jelenti, hogy zenés táncos mulatságot lehet-e rendezni, mini volt azt nem tudom. Zárt rendezvény csak védettségig az látogatható, a 16-18 évesek felnőtt kísérlet nélkül is mehetnek moziba, színházba, de csak védettségig házba. Nyol. Hát, emberek, hogy ezek a feltételek, amelynek együttes beállta mellett egy csomó dolgot lehetett csinálni, valaha is együttesen beállnak, és hogy hogy lehet elmenni moziba, itt Magyarországon talán egyszerű, mint hogy hogy lehet beutazni Ausztriába, de csak házi Pétert idézem, a Krisztina kedvéért, aki egyszer, akitől egyszer a gyereke, azt kérdezte, hogy azt mondta neki, apám, én kalandosan akarok élni, mire azt mondta Eszterházi Péter a fiának. Fiam, élj kalandosan. Ez most itt van, kedves Péter. Jó reggelt! Szia! Beszélgettem egy orvossal, Horváth Csaba Zugló polgármestere van a vonalban, beszélgettem orvossal, beszélgettem Nagyörviden újhelyivel, akivel majd kedden fog részletesen, Navras és Tiborral, figyelj, ha külföldre akarsz menni, akkor készülj fel bármire. Beleért vagy nem engednek be, beengednek, de bonyolultabban, mint gondolnád, beengednek, de olyan papírokat kérnek, amelyek nincsenek meg, és amik nem is lehet beszerezni, mert mindig van egyel több. Tehát valójában a második beszélgetés ma a Kejfej arról szólt, hogy tulajdonképpen egy ilyen rendes magyar szituáció lesz, lesz egy plastikkártyád, meg különböző cetlijeid, amelyeket felmutatsz uh, horvát-osztrák jobb ban fogják értékelni, mert a hollandok, hogy mit kezdenek ezekkel a cetlikkel, elképzelésem sincs. De lehetséges, hogy a hollandok is velünk együtt süllyednek vagy emelkednek. De valami olyan zűrzavar van részint a hazai szabályozás és gyakorlat, részint az Európai Uniós szabályozás és gyakorlat között, amit mi itt Magyarországon, amióta Schengent ismerjük, még soha a büdös életben nem tapasztaltunk. De van egy jó hír, hogyha az éves rendes nyaralásodat szeretnéd Mongóliában megejteni, <SIL> akkor ezt most iszonylag egyszerűen megteheted. Nem biztos. <SIL> Nem biztos. Rá kell menni a mongol állam és meg kell nézni, mert Novras és Tibor azért nem teljesen nélkülözi a humort, mert megegyeztünk abban, hogy hányféle papír van, és akkor felvetődött, hogy esetleg Görögországba kell végvinni kovászos uborkát is, mert lehet, hogy a görögök megkívánják, hogy az embernél legyen kovászos uborka, és tényleg most ott tartunk, hogy az embernek halbányilag gőzen nincs. Tehát tényleg az a tíz ország, amelyikkel megegyeztünk, beleértve Bakrényt, Mongóliát és Grúziát, abban van valami örgé. Kény. Tehát lehetünk hát ez rá ez nagyon ez büszkék, az de... Az átlagos, igen, ezek azok az átlagos helyek, ahova egy átlag magyar nyarantáját szokott Hát Nem csak az, hogy átlagos helyek, hanem úgy látom azt, hogy a mongolokkal ezügyben megegyezünk, akik kicsit lehet, hogy csodálkoznak, hogy ez nekünk ilyen fontos, de nyilvánvaló, hogy van egy ilyen sikerlista, és minden a fel kell tüntetni azt, hogy ma két országgal többel egyeztünk meg, és hát olyan egzotikus országok jöttek még számításba, ahova te a büdös életben nem akartál utazni, de megtudhatod, hogy a magyar külis sikereként oda is elutazhatsz holnap, függetlenül attól, hogy egyébként te ezt tervezede vagy sem. Figyelj, a lehetőségek tárháza az beláthatatlan, tehát a COVID olyan ajtókat is kinyit, amiről te azt se tudtad, hogy léteznek így van. E, nyilván egy picivel jobban érdekli az embereket az, hogy a környező országúban mennyire könnyű az átjárás, és Európa belső felén mennyire könnyű az átjárás. Ebben irazadban picit kevesebbet tudunk, mint kellene, e, és nagyon eltérő. Ráadásul például a kínai vakcina kapcsán, amire folyamatosan számítottunk, hogy majd az Európai Unió is fogadhatja, hát elég határozott nemeket kapunk olyan országok részéről, ahova azért az ember esetleg szeretett volna el Mi a helyzet a bérlakás törvényel kapcsolatban? vénaszái Mártát is megnyertem tegnap, úgyhogy valamikor a jövő héten fogunk beszélgetni, vagy az követő héten erről. Véleményed szerint, illetőleg követve a parlament ügyregyét, vajon ezt mikor fogadják el? Ugye a gazdasági bizottságon már átment. A jól, emlékszem, július 16-a körül van beütemezve az elfogadása, tehát még van bők két odáig. De egyelőre törettennek látszik a kormányzati menetelés ebben az ügyben. Észérvek, társadalmi érvek, önkormányzati érvek, emberi érvek, lakásmaxiával kapcsolatos aggodalmak úgy tűnik, hogy leperegnek a jogalkozókról és a szidetről. Kíváncsian várom, hogy milyen képesszű módosítások megjelenni azért azt látjuk, hogy nem csak ellenzéki önkormányzatok polgármesterei emelik fel a hangjukat, hanem fizetesek is. Tehát aki egy kicsit is konyít ahhoz, hogy egy önkormányzatnak az a dolga, hogy az emberek közelébe vigye a segítséget, és ez egy állandó, ha úgy tetszik, alap, amiből lehet meríteni annak, aki éppen lakhatási válságba kerül. És hát most egyszer mindenkora számolja a törvénye akkor ez azt fogja jelenteni, hogy oké, aki most benne aki valamivel az megnyerte. De aki ezentúl bármilyen módon segítséget szeretne kapni a lakhatásba, és nem annyira szerencsés, hogy rögtön vásárlással tudja indítani, akkor nagyjából ő élete el lehetett. Ugye a Bolgár György egyszer vitatkozott a megbeszéljükben valakivel, egy csomó negatívumot mondott, és a válasz mindig az volt, hogy ennek ebben igaza van, de Orbán Viktor olyan, mint a mi kutyán kölyke, és magára ismerünk, magunkra ismerünk benne. Ezt arra fölmondom, hogy végül is nem nagyon találnál olyan embert, aki egyébként ma bérlakásban él, és valami kétségbe esett kísérletet ne tenne, akár hitelfelvétele árán is, hogy megvegye a lakását, hiszen Magyarországon a lakás az egy, az egy továbbra is egy elképesztően fontos dolog, sokkal fontos, mint a saját tulajdonú lakás, mert a lakás mindenkinek fontos leszámítva, valaki a fánél, vagy sátorban szeret élni. Vannak ilyenek is, és nem ugyanolyan egyenrangúak mint te meg én, de vannak, akik lakásban szeretnek élni, és hogyha az nem az övék, akkor mindent elkövetnek annak érdekében, hogy megvehessék. Azt kell, hogy mondjam, hogy rossz kifejezéssel élve, de saját magam ellen fogalmazok, én miközben ez ügyben egy tízeskálán nyolcasra verem habot, azok az emberek, akik követnek, és nincsenek, azok olyan nagyon kevesen, saját maguktól nem hozzák elő a témát, és annak a veszélyességét se ítélik meg olyan mértékben, mint én. Magukban lehet, hogy dohognak, de ezt a dohogást egyébként egy külön telefonban már nem valósítják meg, és ez az, amiben Orbán Viktor vagy Börös László, annak függvénye hogy Börössz Lászlóban is Orbán Viktor éle, megérzett, és azt mondja, hogy... Eh, lehet, hogy két végén égetjük a gyertyát, de ez jövő májusban fontosabb lesz annál sem, mint hogy elkótyavet egy nagyon jelentős vagyont. Igen, hát nyilván ez a dolog semmi más nem szól, mint hogy megpróbálja a kormány az önkormányzati vagyont terhére tétoszavazásával megnyerni a választók, a bérlakásban alapú választóknak a szavazatát. Erről szól. És ha úgy nézzük, hogy az önkormányzatnak Kényelmesen lenne megszabadulni eztől a feladattól, Persze igen. Tehát ha nem kellene ezen túl nehéz emberek nehéz sorsával foglalkozni, persze egy önkormányzat számára ez kényelmes. De ha emberileg és társadalmilag nézzük, akkor szó, milyen segítséget tud nyújtani egy önkormányzat fosztutában, ha annyira kivéreztetik, hogy nincs pénze arra, hogy szociális segélyeket adjon az rászoruló embereknek, és mondjuk az önkormányzati vagyon szépostokatásával nem lenne lehetősége arra, hogy segítséget nyújtson annak, aki átmeretileg erre rátorult, így például alaphatási válság egyhízésébe. Tehát ez ugyanannak a folyamatnak a része, ami az elmúlt több mint tíz évben történt, hogy folyamatosan bakdosta az önkormányzatnak a, a tehetséges tárait. A kormányzat mondanak, hogy erre sincs szükség, arra sincs szükség, majd ezt az állam elvégezte, nem végzi el, állami vérlatási nem indultak, pedig a alaphatási válság legfontosabb, égítési eszköze lenne, hogy állami építés induljon, erre még Európai Uniós összegek is lettek volna, de a kormány nem szereti ezt igénybe venni. És összességében eljutottunk odáig, hogy már a meglévő a feladat elvégzéséhez szükséges eszközöket is inkább, inkább felszámolják, mint hogy az önkormányzatoknak maradjon olyan érdemi eszközrendszere, azért ténylegesen tud segíteni az állampolgároknak. És van egy folyamatos népszerűségvesztése a kormánynak, amiben az önkormányzatok ellentétes irányúhozóknak, tehát minél népszerűtlen ebben a kormány, annál népszerűbb jelen esetben az önkormányzati rendszer, és ezt a népszerűséget irigyeltem meg a kormány, és próbálja meg, hát, ha úgy tetszik, kiherelni az és önkormányzatokat, hát ugye, a, a, a, hogy mennyire ez a népszerűség. Amire te külön felírtod a figyelmet, de, ben, de mindenki olvashatja, hogy valójában ez a lehetőség, ha nem ezt nem biztosítja az önkormányzat félében át, akkor az állam léphet az önkormányzat helyére, és az jövő februárban még abszolút a választások előtt lehetővé teszi azt, hogy imáron az állam az önkormányzat terhére, tehát az adminisztrációs költségeket áthárítva az önkormányzatokra, ezt az értékesítést lehetővé tegye, tehát az, aki egyébként azt gondolja, hogy ezt blokkolhatják önmaguk az önkormányzatok, ott legfeljebb azt lehet mondani, hogy időt nyernek, de hogy az időnyerés e tekintetben mit jelent, az nem tudom, hiszen ha eljön a február és letelik a fél év, akkor az állam akkor lép, amikor egyébként erre megkérik. Ez így van. Más kérdés, hogy szerintem erre nem lesz ideje az államnak, vagy a fizetes kormányzatnak. Egyrészt korlátozottan állnak rendelkezésre értékvesenői kapacitások dugulódva, Például kettő darab értékvesztést kell elkészíteni, és a magasabbat kell érvényesíteni minden értékesítés során. Ennek van egy költsége is, tehát legolcsóban is olyan 50 ezer forint kerül egy, egy ilyen típusú értékvesztés elkészítése. Tehát ingatlanként ez mondjuk 100 ezer forint, és mivel van minimum 1000 olyan ingatlan, amit adott esetben a érvőt megvásárolhatnának, ez egy 100 millió forintos tétel, amit az önkormányzatnak kell állnia. A koroszt, a szerződéskötési amit szintén az önkormányzatnak kell állnia. Tehát több millió forintot elvesznek, illetve el kell költene az önkormányzatoknak úgy, hogy közben mér a vagyonokat is elveszítik. És ezért tudni kell, hogy ez nem, nem, az ön, nem a polgármester vagyona az a lakásállomány, vagy a diákolái, az odája, a bölcsödei, vagy éppen a partja, itt a polgármester és a képviselőtestület tulajdona, az uglói polgárok. Ez 124 ezer uglói polgár tulajdona. a 124 polgár tulajdona, amit ha a lakásállomány tekinten kiszámoltam, hogy mennyit ért, ez nagyjából 50 milliárd forintot ér az uglógy lakásállomány. Ezt ha mondjuk felszámoljuk, és odaadjuk egy szerencsés kisebbségnek, aki éppen benne lakik, akkor ezt az 50 milliárdos vagyon az a nagyon extrém kisebbség megkapja, viszont a többség, aki szintén tulajdonos ebben az önkormányzati és közösségi vagyonban, ő pedig nem kap semmit a jövőre nézve, pedig e, egy nagy jól mindenkit. Ha, de... Magyarul arról beszélsz, hogy ez egy olyan adminisztrációval jár együtt, és olyan költségeket, de csak maradjunk az adminisztrációnál, hogy egyébként, hogyha erre lehetőség van, de az önkormányzat ezt nem forszírozza, és nem fogja forszírozni ott, amikor elő, illetve nagyjából látod azt, Visszavontam az előző szöveget. Nagyjából látod hogy hogyha elfogadják, akkor mi a metódus? Én egy önkormányzati lakásban lakom. Én jelzem a kinek azt, hogy én ezt szeretném megvenni. A az ügylói önkor... önkormányzatnak. önkormányzatnak. Az önkormányzatnak. Oké, mit tesz a az önkormányzat? fél éven belül kell egy értékközlést tennie, hogy ennyiért e, tudja érteni. Magyarul ez a 180 nap ez rendelkezésére áll. Te mit feltételezel, ezügyben hogy fog eljárni az ügylói önkormányzat? Azt feltételezem, hogy jogkövető módon, de nem elsietve fogunk eljárni, hogy ez szükséges lesz. Egyébként a fele a lakásállománynak olyan rehabilitációs területen van, amit politikai jogokkal nem adhatunk el. Ez egyébként a jogszabályban benne van, mint lehetséges és törvényes eszköz. Tehát a fele lakásállomány ebben az értelemben nem értékesíthető. Okay, másik van. felére igaz fog... az, hogy a jogszabály alapján kell. 1000, Ezer, illetve 1002 hogyha a saját tettel a csak te biztosíthatsz, és... vagy kibiztosíthat még. még? Ja, nem, hát az értékveslő az nem az önkormányzat uh, munkatársa, az egy szolgáltatás, amit meg kell adnunk a piastról. Erre mondtam, hogy egyébként, ha az önkormányzatok összességének az egész országban egy időben egyszerre kell És a költségét kiállja az önkormányzat? Az önkormányzat, igen, ezzel is hogy az önkormányzat külön költsége. Ez amellett, meg? hogy átadhatjuk a lakásunkat ingyen, tehát rendkívül ütányos módon, még egy sor költséget is kapunk hozzá. De ha az önkormányzat nem tudná fél év alatt ezt megtenni, akkor a kormány, a nemes kormányunk vállalta, hogy a mi költségünk ennek ezt a, ezt okay, a, a munkás elvégzik. tételezzük Tételezzük fel, miért lesz legebb? Hát, mert mondjuk ha nálunk 50 ezer, akkor ez a kormánynál 50 ezer lesz, egy értékesítés. Tételezzük fel, hogy megtörténik az értékesítés, mint mondta, hogy kettő kell ebből. Igen. Uh, és a magasabbat kell elfogadni? Így van. Ez az uh, önkormányzat rendelete van érvényben. Oké, rendben van, megszületik ez a papír. Mit csinál a bérlő? Én lő, utána jelezheti, hogy akkor érni kíván -e, abban a konstrukcióban az ajánlattal, vagy nem -e Mennyi időn belül kell az erre reagálnia az önkormányzatnak, ha a folyamat egyébként már itt tart? Nyilván eh, hetek, de azért az már egy kényesebb történet, hogy hogyan lehet kikényszeríteni mondjuk egy polgármestertől az adásvételi aláírását, mert azért az nem olyan egyszerű. Mert hogy ez a te, hogy, te aláírásodat igényli? Hát ha nem írom alá, akkor nincs adásvétel. De személyesen törvés, Személyesen uh -huh. nekem kell aláírnom, vagy az én általam írásban felhatalmazott alpolgármesternek. Ha már itt tartunk, akkor azt kérdezem tőled, hogy a veszélyhelyzetből adódóan képviselőtestületülések továbbra sincsenek? Nem, és ezt nem értem, és már többször szóvá tettem, hogy amikor 68 ezen bemehetnek védettségi hazolványjal egy stadionba, vagy akár mondjuk éppen most 200 főig bemehetnek egy zárt térvel a tartani, akkor miért nem tud bemenni, Miért nem mehet be 22 képviselő, szintén védettségirazolványjal egy terembe, egy képviselőtestületi terembe, és ott ott döntéseket. Nem csodálkozom, én se értem. Te ezeken a dolgokkal, amiket nem értesz, ezeken hogyan teszed túl magad? Kényszerűen. sehol. Semhogy se se se nem teszem. Egyen. Próbálom átörni a falakat, próbál teszem aztán előbb-utóbb mindig sikerel járunk, mint az ingyenes parkolás megkötetés. Igen, az most ugye kettől ismét lesz, mármint hogy parkolási kötelezettség. Azt kérdezem tőled, hogy Zugló például alkalmaz-e türelmi időt, vagy annyira örül, hogy kész. Aki nincs vele tisztában, azt megbüntetik, ha egyébként kedden vagy szerdán. Tehát mi lesz a gyakorlat? Nem, a, a türelmi idő úgy van, hogy a lapóink számára az érvényes engedélye rendelkezhetnének, de valamiért nem váltották még ki. Számukra van türelmi idő, de egyébként a parkolási rendszer beharapozó kampánya folyamatban van. Mindenki tisztában lett majd azzal, hogy újraindult. Nyilván az első két napba lehet méltányosságot gyakorolni, de erre külön türelmi időt azért nem határozunk meg, mert akkor soha nem indul el. Nagyon szépen köszönöm. Azt kérdezem tőled, papíra még rengeteg van, de... Időnként föl szoktam hozni egy-egy témát, amit megír a magyar nemzet, hogy kekeckedjek mindenkivel, de most ettől eltekintenék, ha csak neked nincs külön olyan ötleted, amivel egyébként Zugló kapcsán, vagy a főváros kapcsán előállnál. Nincs így külön, tehát szerintem elég az elmúlt időszak, te felolvastad az előbb, azt még hallhattam a rádióban, hogy mi minden intézkedés várható a hétvégétől, aztán az 5 millió oltást elérjük. Ez egy impolváns lista. Ugyanakkor sokkal jobb lenne, hogyha ezek az intézkedések, mondjuk nem egy nappal, két nappal előznék meg a bejelentést. Tehát, hogy olyan jó lenne, hogyha... Ezek Nagy jó, figyelj, a számból vettek ki, ezért kérdeztem a parkolást. Pontosan. teljesen is ezek, egyet ezek az intézkedések talán úgy is megtörténtek volna. Egyébként ez a részben izraeli minta, tehát ott alkalmazták ezt a 1 millió, 2 millió, 3 millió, 5 millió, 6 millió szabály, de ott úgy, hogy előre megvonták hónapokkal előre, hogyha ezt és ezt el fogjuk érni, akkor ez és ez fog történni, tehát az emberek láthatták, ahogy halad előre az oltás, például a vendéglátósok felképződnek arra, hogy hogyan nyithatnak majd ki, hiszen látták az átoltottsági zámokat, és pontosan tudták, hogy mikor kell elkezdeni a munkatársak trenírozását, ahhoz, hogy ki tudják nyitni. Örülök, hogy humorodnál vagy. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én is köszönöm a lehetőséget. Elfelejtettem az elején mondani, és most pótolni nem tudom, de mindazok számára, akik adnak a formáról önök egy támogatott beszélgetést hallottak. A támogatott beszélgetésben pedig Horváth Csabát zugló polgármesterét rövid ideig nélkülözzenek, és aztán vissza fogok térni. Óhaj, Sóhaj, Panasz 061 111 168 Ma 2021 Május 21-e Péntek van 4 perccel múlott Reggel fél 9 Ez a minden Amit az aznapról tudni kell Vagy érdemes Tegnap vettem ezt a CD-t Valaki megmondja, hogy ki játszik egy Amennyiben uh, nem mutatnak aktivitást, akkor fogok választani valami kurva hosszú zenei számot, és azzal fogok elköszönni, és akkor annál hamarabb is távozhatok, mert hogy a védettségi igazolásomnak hála Budapesten kívüli szolgáltatást vennék igénybe délelőtt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Veszedviné vagyok. A lakás ezekkel a bérleményekkel kapcsolatos eladásokról Igen. szeretnék egy pár szót. Érintett vagyok a dologban, uh -huh. és minek után Budapesten élek és három kerületben is, szaládomon belül ismerem ezeket a problémákat. Nagyon-nagyon el vagyok keseredve, mert nagy általánosságban azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a lakások olyan állapotban már nem csak maguk a lakások, mert egyes lakások ugye állapot attól függ, hogy a bérlő azt hogyan Persze. milyen módon újítja, tartja karban, mennyire igényes a alakás közül. Jó, ményegyek. menjünk vissza időben, türelem, türelem, türelem, türelem, Menjünk vissza időben. Uh, mióta lakik ott, ahol lakik? 40 éve, 41 Hanyari éve. Hanyari kerületben vagyunk? A tizedik. A tizedikben. Uh, ez alatt a 40-et mondott? Igen. Az nem kevés. Uh, ez alatt a 40 év alatt valójában a lakás iránti szeretete, vagy bármilyen más dolog akadályozta abban meg, hogy elköltözzön innen, vagy eszébe se jutott, mert ez úgy van jól, ahogy van, és tegyük azt még hozzá, hogy 40 évvel ezelőtt, ugye akkor dörödöm, dörödöm, dörödöm, eh, akkor eh, ezek szerint ez egy adottság volt, tehát önnek nem volt pénze örök lakásra, tanácsi lakáshoz hozzájuthatott, ez, ez még egy rendszerváltozás előtti, így úgynevezett van, van. tanácsi, nem önkormányzati lakás, ahol így ott van. maradt, és azért maradt ott, mert szereti? Ö, tulajdonképpen, amikor ide költöztünk, fiatal házasokként átmeneti jelleggel kaptuk meg, és nem terveztük, hogy itt uh -huh. maradunk rak. Jött a lakástörvényváltozás, uh -huh. amikor már csak szövetkezeti lakást tudtunk volna vásárolni, uh -huh. amit sajnos az élet úgy hozta számunkra. Család egy családi háttérben. Értem, de akkor, amikor volt, fel, felvetődött a, a, a lakások megvétel, akkor az önlakása vagy az a, ö, ott, ahol ön lakott, ö, az nem volt, lehet, tehát nem volt lehetséges, vagy nem volt pénzük? Az, az önkormányzat nem is ajánlotta uh -huh. föl, mert az épület maga az. az, épület maga az az 1800 uh -huh. 1868, ha jól emlékszem, az van az épület elején, uh -huh. és olyan jellegű a gépészeti és egyeb már akkor olyan volt, Értettem. hogy nem is ajánlották szó. További kérdés, ez egy vegyes ház vagy mindegy, az összes lakás önkormányzati? Összes, összes bérlemény. Ha jól értem, akkor azt mondja, hogy a lakás állapota jó, a ház állapota hagyd kívánni valót maga után. Most már csak az a kérdés, ha azt gondolja, hogy én egyébként önre ferde szemmel néznék, akkor, hogyha ön ezt a lakást meg akarná vásárolni, egyáltalán nem néznék ferde szemmel. Én, ha hasonló helyzetben lennék, mint ön, és azt kérdezné tőlem, hogy adjak tanácsot, én tudja, hogy nem adnék tanácsot, hiszen ezt önnek el kell döntenie, de hogyha én egyébként egy ilyen helyzetben lévő ember vagyok, egyáltalán nem hív fel semmilyen rádiós tévéműsort, mert miért is hívnám föl. Én biztos megvenném, az egészen biztos. Azt mondanám, hogy az a műsor, amit hallgatok, annak a szellemével egyetértek, de nem várható el tőlem az, hogy én egyébként erre való tekintettel ezt a lakást ne vásároljam meg. Ön, önnek valójában alapvetően, ha van fejfájása, ha van, akkor mitől van? Hát attól többek között, hogy betöltöttem a hetvenet. Nem rendelkezem olyan anyagi háttérrel, mert feltételezem, hogy a jelenlegi csak az internetről tájékozódok, hogy körülbelül milyen lakásárak és hogy mint vannak, hogy egyáltalán ez a beszélés majd ugye milyen árat hoz számomra, hogy én ezt ki tudjam mit feltételez egyébként, hogy mennyit? Tehát mit gondol a, a realitás? Több millió, több millió forintot. Mert nem tudom, hogy majd egyáltalán ugye a Magát a lakást fogják csak fölmérni, vagy, a, vagy mert hát nyilván azért valamilyen szempont alapján magát az épületet is figyelembe kell, hogy vegyék. Na de hát ö, olyan árakat hoznak ki, és, és hozzáteszem, hogy én már koromnál fogva még, még csak környezet fogom fölvenni. Hát a, a egy fiam van, aki jelen pillanatban olyan helyzetben van sajnos ő is, hogy ő meg a munkájából kifolyólag nem tud fölvenni. Oké, okay. de akkor azt kérdezem öntől, hogy... Nincs megoldás számomra, úgy érzem, és majd 70-72 éves fejemre valaki megveszi a fejem fölött a lakást, és kitesz megyek belőle? Ennek kicsi a valószínűsége más nem veheti meg, tehát olyan létezik, hogy ön egyébként valami pénzügyi konstrukcióval valakinek a pénzét igénybe veszi, de azt a lakást csak ön veheti meg, tehát attól nem kell félni, hogy eladják a feje fölül. Sajnos, sajnos az első ilyen hullámba a 90-es években az édesapám a lakást ő már ugyan nem él, úgyhogy nem nem tudok erről mást mondani, csak azt, hogy abban az időben én átéltem, hogy ő mit minden keresztül ahhoz, hogy hogy, hogy tudja megvenni és Oké, okay, nem, meg, nem kell megismételni. Akkor ezek szerint ez a lakás megmarad önkormányzati, vagy ha nem, akkor egy olyan pénzügyi konstrukciót talál, ami önt nem terheli meg. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mondom, három kerületben vannak ismerősök, és, és tudom, hogy azok az épületek is, amiben vannak. Maradjunk az ön példájának. Képzelj, képzelj el, hogy ebbe az a borzattó, hogy hogy tudomások van arról, hogy ebből az épületből voltak többen, akik szerették volna megvenni, és az önkormányzat nem adta el okay. nekik, De most Nem azért, mert, mert nem akarta, hanem mert, mert maga az épületnek a gépészeti... Én tudom, ezt tökéletesen értem abban most ne, ne, bele sem megyünk, hogy milyen, köszönöm, hogy hívott, milyen mizéria jön abból adódóan létre, hogyha egyébként egy házban vegyes tulajdonú rendszer jön létre, mindaz, ami a ház felújításával vagy karbantartásával kapcsolatos, de azt gondolom, hogy ennyire messze nem kell ellovagolni. 061 9 11, 168 4 perc múlva lesz 3 8. Figyelek, ha van mire. Nekem nagyon bejön ez a zenekar Soha se hallottam róluk Elén másztak, megvettem őket Megvettem még egy 20, 2021-es Petmetenit, meg egy Mállert A kaufmann -nal. Lehet, hogy teljesen hülye vagyok, és hosszú távra tervezek, de hát Istenem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! E, minden az, ami azt az napra tudni kell engem, mert most nagyon-nagyon izgat, és azért szeretném megkérni, hogy felolvashatok egy-kettő darab rövid mondatot, mint a úrtól. Hát? Nem bántok? Igen. Igen. Zárt, e, 500 vég lehet szabadtéri rendezvényt tartani, de egy észlántos rendezvény csak védett igazol, igazolványi látogatható. Hány főig lehet zenés táncos rendezvény tartani a két mondat alapján? 500 főig nem erről volt szó? Nem. Azt írja, 500 főig lehet szabadtéri rendezvényeket tartani, ez egy mondat. Másik mondat, zenés táncos rendezvény csak védettség igazolványa látogatható. Két különböző párhuzamos mondat. Tehát az azt jelenti, hogy ezek a rendezvények csak védettség igazolványa látogathatóak, 500 főig pont. Nem azt jelenti, hogy általában tolmácsolást vállalok, tehát Orbánt magyarra nem mindig. 061911-168 Tell me lost, that's all my fault Jó reggelt. Jó reggelt. A sajpra együttes zenéjét. Mi csak? A zenési. A jól kádámet. E kik zenének? egy reggelt. Elnézést. Nem értem. Kik zenének? Sajpra Nem. Egyáltalán nem azok hallani. Nem. Az nem. Jó reggelt. Jó reggelt. A sajpra. Jó. Ezzel is hallottam. Igen. Jó. Re... Jó. Ez megbolondult. Halló! Igen, én itt vagyok. Rendben van, nem azok zenélnek. Jó reggel. Én ezt a telefon segítségével. Rendben van, ö, köszönöm szépen, azért jó, hogy cigánygyaj, nem ment el a játék, és most a 10 percben erről. Tehát Érti, ezt telefonnal. Hát ö, <kül> igen, szegény ember telefonnal főz. De jobb, ha nem. Jó reggelt Haló! Lehet tudném miért telefonált? Viszont hallásra! Jó reggelt! Jó reggelt ez a szok! Ez az. Ez az. Halkuljáló. Egy szavazás még hátra van. Szerhír Ebro volt az ukrán származású edzőt 2022-ig szerződés köti a Ferencváros labdarúgó csapatához. Bevallása szerint boldog a Ferencvárosnál, élvezi a munkát és nem tervezi el a Fradit. Valamiért mégis elkotyogja, meglátjuk mit hoz a jövő. Idén január végén egy külföldi internetes tette közét tutamar először, hogy két ország is szívesen vinné látná hazája a szövetségi kapitányaként Szerhi Röbrovot, Grúzia és Ukrajna. Még mindig január, amikor a heteknek nyilatkozva elmondja, boldog a Ferencvárosnál élvezi a munkát és nem tervezi elhagyni a fradit, valamint mégis elkottyogja, meglátjuk, mit hoz a jövő. Kele János szakkommentátor szerint ő velem szemben ért a focihoz, hasznos és bevált módszer, ha egy sikeredző talányos. Február. Annak is közepén rangos díjat kap Rebrov, megválasztják a legjobb külföldön dolgozó ukrán trénernek az évenként megrendezésre kellő ukrajnai labdarogó csillagai elnevezésük Gálán. Április 10-én a Puskás Akadémiával való döntetlen követően kérdés nélkül ismét elmondja, nem tudom, mit hoz a jövő. Április 10-ére állandósul a Kálai Kettős. 1. Rebrov, mivel nem tudja, hogy mit hoz a jövő, virággal tárgyal külföldön, amire a fradisem rest, és annak dacára bocsátkozik nem magyar edzőkkel tárgyalásba, hogy közben folyamatosan azt hangoztatja, élő szerződés köti az edzőt, majd hozzáteszik, ők csak reagálnak, az ukrának kell kimondani a verdiktet. 2. Április 20-án a Magyar Nemzetnek egy jövőjével kapcsolatos kérdésre azt nyilatkozza Rebrov, jövője kapcsán a klubot kell kérdezni, hiszen még egy évig érvényes szerződése van, és szeret a klubnál dolgozni. 3. Egy nappal később a cikk címe szerint sejtelmesen nyilatkozott az emberének nek Orosz Pál, a Ferencváros vezérigazgatója, de elnézést erről nem tudok többet mondani, mármint én, mert nem találtam benne semmi sejtelmeset. 4. Április 22-én, haladunk május 21-e felé, Röpiti világáblik, hogy sok felé hívják a sikerek a sikerek után a trénert, már mint Rebrovot, a Fradi már Rebrov utódját keresi. 5. Cikk meg gyors egymás után megy vagy marad, még egy évig biztosan marad a Fradi edzője. 6. A honvéd elleni siker után Kubatov Gábor, az FTC elnöke országgyűlési képviselő és a Fidesz párdikazgatója nyilatkozik az M4 sport plusznak. Az, az ukrán edző szerződése még egy évig érvényes, le fog ülni vele, és egyeztet a folytatástól. Miután értékelték a szezont, és mindenki kiterítette a szívét és a lelkét, mosolyjal az arcán ismeri be, hogy mind a keten nehéz karakterek, hogy ezt miért teszi, ezt ne kérdezzék tőlem, nem lepné meg, ha lennének kérői Rebrovnak, hiszen ilyen a futball. Hét! Ugyanebben a műsorban miért nem tudtak egy tolmáccsal összehozni őket, azt nyilatkozza az ukrán tréner, most hazamegyek kiebbe, de többet nem tudok a jövőről. Ez már nem is Kálai Kettős, hanem Palotás az elkövetkező közel két hét minden napján elhangzik valami látszólag fontos, valójában azonban inkább irítáló a rebro ferencváros kettős kapcsán. Kele János Foszi szakértő, szerint ez így van rendjén? Kérdésre, hogy miért van ez így rendjén, elmondja, Rebrovnak kicsi lett a Fradi, további sikereket itt már nem tud elérni, ezért el kell mennie, ehhez viszont hírbe kell hozni más csapatokkal, ez váltja ki ugyanis a Rebrovtól megválni kívánó Fradiból, hogy ők is lépjenek, hogy a végén nagy nagyvonalon megegyezzenek, vagyis Rebrov felbontja a szerződését, amit a Fradi tudomásul vesz, és nem kéri meg a szakítás árát. Mindenki jól jár. Kérdésemre, ha ez így működik, akkor miért nem ezt mondják, azt válaszolja a nemzetközi foci ezen a szinten. Így működik, akár értem, akár nem, akár szeretem, akár nem. A kérdésre, hogy mi lesz, azt válaszolja szeptemberre. Szerinte már nem az Ukrán lesz a fradi egyszője. Mondanám oké, de nem teszem, mert szerintem nem az. Május 19-én postan este fél hétkor jelent meg az Origon Kovács András interjúja Kubatovval, aki arra a kérdésre, hogy alakul Rebrov sors az alábbiakat mondja. Idézem. Az elmúlt tíz év egyik legnagyobb eredménye, hogy nem érzelmi, hanem a racionális alapon közelítünk meg minden egyes fontos döntést. Az a mostani legnagyobb problémánk hogy Rebrov Február 10-én felmondott a Ferencvárosnál. A menedzserén keresztül csak annyit között, hogy az év végén szeretne távozni, és keressünk új edzőt. Körülnéztünk a piacon, és már vannak lehetséges jelöltjeink, van egy érzelmi része a dolognak, azt hittem, hogy a megbecsülésünket legalább anyagilag kifejeztük, mert rebrov európai szinten is jól keresett, szeretném, ha leülnénk egymással, ez még hátra van. Pár hónapnyik állvári a Kalamaika, nem foglalkoztatja az or Origo újságíróját, ezért nem is kérdezteszem, akkor én szememet az égre emelve. Ha február 10-én felmondott Rebrov, akkor ezt miért is közepén mondják el? Mire, jó volt, mire volt jó ez az egész cirkusz? Tényleg így működik-e a foci biznisz? Tessék, mondja neki, ennyi, ennyit lódis sportvezetőként. Annak miért lennének hihetőek a politikusi megnyilatkozásai? Vagy van olyan, hogy a Kubatov írói munkássága? Hogy teljes legyen a talány, álljon itt Rebrov menedzserének még friss nyilatkozata. Szerhi Rebrovot jövő nyárik köti a Ferencvároshoz. Amint érdemi változás történik, elsőként a nemzeti sportot értesítjük. Azt kérdezem önöktől, immáron a jegyzet ismeretében, remélem nem zavarta meg önöket nagyon. Marad-e Rebrova Fradinál vagy sem? Igen vagy nem? 061 Igen vagy nem? Maradok 9 még egy témát akarok felvetni Pedig nagyon kevés az időnk ha nem telefonálnak, akkor nem vetem fel a másikat Ennek van előnye a távozást, illetően 2021 második felében és 2022 első felében Rebrov lesz -e a Fradi edzője vagy sem? Igen vagy nem? Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, nem! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, marad! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, nem! Köszönöm! Jó reggelt! Nem. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm szépen. Kérem. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Ha Jó reggelt. Nem. Ennyi ideje csak magának van. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm szépen. 06191168. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem! Köszönöm szépen! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3 szavazat vagy 9 szavazat kell. Örülök, hogy ilyen szorgalmasak, mert a másik téma ma már fontosabb számomra, mint a rebrof. 06191168. Kéne még néhány szavazat valamelyik oldalon. Az egyik oldalon több, a másikon kevesebb. Ha ho, marad a -e Rebrov vagy sem? Igen, vagy nem? Jó reggelt Jó reggelt Biztos, hogy nem Köszönöm Egy kör egy menet 8 egy. Igen vagy nem 061 911 Jó reggelt Jó reggelt Jó reggelt, nem Köszönöm Jó reggelt! Jó reggelt! De nem vagyok, de hogy marad ezt? Beszéltem a naszaival, felhívlak majd még napközben, de okay. ez ilyen pénteki telefon lesz. Köszönöm. Oké, okay. tüneményesek voltak. Elmondom az én gondomat, hogy ezt kedre megírom, mert nem vagyok benne, biztos lehet, hogy szerdára fogom megírni, csak is akkor a kett kimarad. Ha rosszul mondok valamit, javítsanak ki. Úszó Európa bajnokság. Köszönöm szépen, Ez ügyben nem várok már telefonokat, tehát arra kérem önöket, internet, egyebek, csúszás, kiszálltak az autóból. Nem. Szóval és tettel, két emberről szeretnék beszélni. Mind a két ember története morálisan nagyon foglalkoztat. Sportemberként értékelem a teljesítményüket, emberként nem tudok velük mit kezdeni. Az egyik a nővel vagy a férfival kezdjem. 061 egy Nő vagy férfi? És akkor ebben azt is kérem az illetőtől, hogyha felhív, akkor maradjon itt. Nő vagy férfi? 061 Úszó Európa-bajnokság, két ember. Egy nő és egy férfi. Jó reggelt! Le kéne, kéne távolodni a rádió tévétől. Haló! Nő! Nő. Maradjon itt, jó? Itt marad velem? Ja, maradok. A helyzet a következő. Hosszú katinkáról van szó, aki korábbi teljesítménye okán hetek elkésőbb később, és az olimpiától viszonylag közel időpontban döntheti el, hogy bizonyos számokban indul-e vagy sem. Ne kérdezzem meg, hogy melyik szám, mert ezt elfelejtettem, én ezt nem tartom számon. Maga a jelenség foglalkoztat. Tehát tételezzük fel, hogy ön is úszó, én is úszó vagyok. Ön hosszú katinka akar lenni, vagy én legyek hosszú katinka? Maga legyen. Oké. Okay. Én hosszú katinka vagyok, és ön abban a számban, amiben én indulok, vagy nem indulok, annak a függvényében indulhat az olimpián, hogy én egyébként elindulok-e vagy sem, miközben ma még nem tudom, hogy elindulok-e vagy sem. De ha elindulok, akkor ön nem indulhat el. -e. Ha én uh, nem indulok -e el, akkor ön pedig hetekkel később fog erről értesülni, ami azt jelenti, hogy ön persze ezhet ugyanolyan elánnal, mint korábban, de egészen addig, amíg én ezügyben nem nyilatkozom, Addig ön ki van téve az én kényemnek, kedvemnek, mert egyébként maga, a Magyar szövetség semmilyen vonatkozásban nem szól bele az én döntésembe, beleértve, hogy az egyébként ésszerű vagy hogy vagy hogy mennyire tisztességtelen önnel szemben, aki egyébként nominálta magát, csak éppen egy ország egy embert indíthat, adott esetben, de lehet, hogy kettőt nem akarok hülyeséget mondani, akkor ön a harmadik, de az a dolog lényege, hogy ön annak a függvényében tud csak indulni, hogy én indulok-e vagy sem, én pedig nem mondom meg, hogy indulok-e vagy sem, illetve megmondom, de ezt egy olyan kései időponthoz fűzöm, amire ön türelmetlenül valószínűleg azt mondaná nekem, hogy Katinka, ezt eldönthetnéd hamarabb is. Ön ehhez a helyzethez mit szól? Fel vagyok háborodva. Én is. Én is. És akkor felleszek háborodva. Maximum. É, de abszolút. Ebbe, ebbe, de köszönöm szépen. Röviden átérünk a másik történetre, és nem lesz hosszú. Önök mit szólnak -e ez a helyzethez? Hogy tudják konkrétan, hogy melyik szám elmondhatják, én elfelejtettem. Ezt a teljes magyar sportdiplomácia úszó és újságírói társadalom beszopja. Semmi kivetnivalót nem találnak rajta. A hölgy és én fehér hollók vagyunk. Nem fogom megszavaztatni önöket. Ez most nem az a pillanat. Ha megírom, akkor lehet, hogy megszavaztatom őket. Van-e bárkinek ehhez hozzászólása? 061 911 9 Kilencig várok. Egy hölgyet tűzbe hoztam, de úgy látom, hogy nagyon sok embert nem. Vagy tűzbe hoztam, de az nem párosult telefonálási vágyja. 9 óra van. kitalálják -e, hogy ki a másik személy? Ha kitalálják, akkor beszélgethetünk róla, ha nem, akkor elmegyek. 9 óra egy percig fogok várni. 061- 911-168. Pontosabban mondva, leadom még egyszer a nyitószámot, és utána vége a visornak, ha nem találják ki. Mert nem akarják kitalálni. 210 másodperc. Az pont 9 óra 3 lesz, és az 12. Jó reggelt! Jó napot, Cseh László! Így. Azt kérdezem Öntől, hogy Ön hogy viszonyul ahhoz a helyzethez, hogy tegnap Cseh László az első három közé nem került? Cseh László ki van akadva azon, hogy Sós Zoltán, ha így hívják, Sós Zoltánnak hívják? Vagy azt hiszem, hogy így hívják a szövetségi kapitányt. Szem, a... Sós Tamás! Sós, De mindjárt meg fogom nézni, akkor a szövetségi kapitány Sós, mindjárt meg nem akarok rosszat mondani. Azt mondja, hogy Sós... Igen... Jó, a dolog lényege, hogy a szövetségi kapitány a sajton keresztül üzente azt meg, hogy a mostani versenytől függően fogják elvinni, míg tegnap a sport kommentátor, aki nyilvánvalóan többet ért a dologhoz, mint én, azt mondta, hogy úgy nyilatkozott a szövetségi kapitány, hogy érdemei elismerése mellett nagy valószínűséggel a tegnapi döntő szereplésétől teljesen független elviszik Cselásznót, ahol egyébként egy nem létező eredménnyel talán negyedik lett. Azon kívül, hogy bevonulhat a halhatatlanok csatnokába a cselászló, mert ilyen életkorban senki nem versenzik már. Miközben felvetődik annak a kérdése, hogy akár a tudott elvonulni, amikor neki meg kellett halnia, ön a cselászló problematikához hogyan viszonyul? Szerintem már régen abba kellett volna hagynia, és akkor szépen búcsúzott volna. Amit a szövetség ezügyben tesz miközben teljesen ellentmondásos. Egyik nap ezt mondja, a másik nap azt mondja, az valójában Cselászló valódi, vagy korábbi teljesítménye, Sós Csaba egyik se, elnéző Sós Csaba. Sós Csaba, a korábbi teljesítménye előtt hajlik meg, amikor azt mondja, hogy kiviszi, miközben könnyen lehetséges, hogy mind a kettejükből, csak magából, csak Cselászlóból csinál ezáltal hülyét. Hát több, mint valószínű az előző teljesítménye miatt akarja kivinni, hogy így búcsúzzon el egy olimpián. De hát ez, ez méltatlan hozzá szerintem. Ez fontos vagy fontos talán? Hát ezt én nem tudom eldönteni. Köszönöm szépen. Én csak arra emlékszem, hogy emlékezettem szerint pontosan emlékszem, vagy nem emlékszem, mikor volt az már régen, hogy a Friderikusz féle műsorban megöregítették 500 évesre cselásztót ezt a problémát, ami szerintem az egyik legérdekesebb, ha nem a legérdekesebb probléma ma Cselászlóval kapcsolatban egyáltalán nem hozták elő. Minden Cselászló nem magát képviseli, hanem a nemzetet. Én nem vinném ki. Jó reggelt! Figyelek! Lakatos a tövegelt. A hosszú katinka témához hozzá lehet szólni? Persze. E, ha jól értem, a hosszú katinka kivívta azt a lehetőséget, hogy az olimpián akár több számban is elindulhasson. Így van. Szerint, Szerintem, mert ez egy egyéni sport az utolsó pillanatig döntheti hogy miben indul és miben nem. Ezzel szerintem neki nem kell, nem kell figyelemmel lennie, hogy a mögötte levő sportolónak az indulását lehet. Ebben neked tökéletesen igazad van, de az a helyzet, hogy e, hosszú katinka egy magánember. A Magyar Úszó Szövetség pedig az egy szervezet, amely egy olyan sportágat képvisel, amely jelen van az olimpián. Ez tehát véleményem szerint nem hosszú katinka magárügye ha hosszú katinka, akár még a verseny előtt 5 perccel is mondhatna, hogy nem indulok, akkor ez csak is kizáról a hosszú katinka magán, ugye? Természetesen, És hogy hanem, ezt a szövetség van... lehetővé teszi. A kérdés az, hogyha a szövetség lehetővé teszi azt, hogy hosszú katinka egyébként úgy döntsön, hogy adott esetben egy teljes sportpályafutás omlik, omlik össze azért, mert egy másik ember nem jut lehetőséghez azért, mert hosszú katinka az utolsó pillanatban így dönt, miközben ezt hosszú katinka egyénileg megteheti, vajon a közösség nevében a Magyar Szövetségnek nincse kötelezettsége. Én egyértelműen azt mondom, hogy van. Ez nem egy individuális helyzet. Én meg azt hogy a hosszú katinka jobb annál, mint aki mögötte van, és a hosszú katinka az utolsó pillanatban is eldönteti, hogy van-e elég erő benne, hogy mind a két versenyszában megpróbálja, hogy induljon, vagy úgy dönt, hogy az egyben mégse. Ő aki ki ezt a lehetőséget. Igen, de a szövetség azt is eldönthetné, hogy a legjobb eredménnyel induló nem indul. A szövetségi kapitány hát. bármi, nem. Te, mint a Zidán az edző, azt rak be a csapatba, akit akar. Tudják mit? szavazzák meg ezt a hosszú katinka történetet. Egész egyszerűen kíváncsi vagyok arra, hogy az igazságérzetemet önök visszaigazolják-e vagy sem. Miközben hosszú katinkának egy tízes skálán tízesre van joga ahhoz, hogy így cselekedjen. A Magyar Úszószövetségnek van-e morális, sportdiplomáciai, sportetikai, a saját sportolóival szemben való kötelezettsége az ügyben, hogy azt mondja hosszú katinkának, hogy május 22-e éjfélig döntse ezt el. Ma május 21-e van. Ha már ezt egyébként korábban nem tettem meg. Jól van ez így, hogy hosszukatink dönt a történetben, vagy sem? 061-911-168, megint nem mondtam igazat. Ez a kérdés itt van. Nem tudom, vagyunk-e annyian, érthető-e annyira a kérdés, hogy 10 szavazat másodpercek alatt összeszedhető. 9 óra 12 után biztos, hogy nem szeretnék itt lenni. Most 9 óra 6 perc van. Igen vagy nem. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, Fiala úr. Nincsen, nincsen jól. 1. 061-911-168 Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt, nincs jól. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, nincsen jól, egyáltalán. Jó reggelt! Igen, jól van. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, nem? Köszönöm. Egy kör, egy menet. Jó reggelt. Jó reggelt, nincs jól. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, nincs jó. Reggelt, jól. Köszönöm. Figyelek, jó reggelt. Jó reggelt. Figyelek. Nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, én azt mondom, hogy igen. Oké. Okay. Jó reggelt. Jó reggelt, nincs jól. Köszönöm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó reggelt. Jó reggelt, nincs jól. 9, 9, 2. Jó reggelt! Jó reggelt, nincs jól. Köszönöm. Nem kilóra mérik. Én egyetlen egy dolog miatt örülök. Egyrészt megértették, amit mondtam, másrészt visszaigazolták az igazság igazságérzetemet. Önök nem szoktak ennyire lojálisak lenni, tehát ha nem értettek volna velem egyet, akkor... És ezért nem hívom fel a fókuszt. Hosszú Katinka nem először témája a Kejfe Ancsinak, hosszú évek óta, hol a férje révén, hogy tőle teljesen függetlenül olyan kiváltságokat élvez, amely kiváltságok szerintem sportetikailag egy tízes kállán tízesre kifogásolhatóak. Egy sztár sok mindent megengedhet magának, de egy sztár, és akkor abból indulok ki, amit a belső hangon mond, és amit eddig nem mondtam. És akkor szeretném fókusz, ha visszahívnám. És ez mutatja azt, hogy mekkora jelentősége van egy barátnőnek, vagy mekkora jelentősége, nem vagy és mekkora jelentősége van egy pszichiáternek. Nem ez jutott először szembe. Megszólalt bennem a hompola, megszólalt bennem a pszichiáterem, és ők ketten együtt összeadták a belső hangomat. Halló! Hello. Hello! Jó napot kívánok! Oké, okay, én a fókuszt kerestem. De lehet, ha nem hallgat bennünket. Hatosítem. Fia le. Feltettem szavazásra csak azért, mert kíváncsi voltam, hogy az igazságérzet az hol van 10-2 arányban úgy döntöttek, hogy, hogy nincs ehhez, tehát, hogy ez nincs jól, már te azt mondod, hogy jól van. Tudem emiatt nem hívtam volna föl. Tehát ez ekkora Igen. fa. <coughs> vagyok. Okay. De megszólalt bennem a hompola, és megszólalt bennem a pszicháterem, és összeálltak ketten, és a belső hangom szólalt meg, és ez azért fontos, mert nem ez jutott először az eszembe. Tehát most nem bághatok azzal fel, hogy ez jutott először az eszembe, pedig ez kéne, hogy eszembe jusson, és neked is ez kéne, volt, hogy eszembe jusson. Igen? Én ugyanis azt gondolom, hogy ez nem a szövetség dolga. Ez egyetlen egy ember dolga, az pedig hosszú katinka. Én Igen. vagyok hosszú Katinka. Te vagy az, aki tőlem fügsz. Ismerlek téged. Tételezzük fel, hogy se jóba, se rosszba nem vagyunk, de tudom, hogy mit leisztolsz ugyanannyit, mint én. Én jobb időeredményt értem el. Lehet, hogy engem tehetségesebbnek mondanak. Lehet, hogy te még nagyon fiatal vagy. Egész egyszerűen az a felelősség, ami bennem él veled kapcsolatban, ami a sportágammal kapcsolatban, amit magamról gondolok. Az nem teszi lehetővé azt az önzést, ami egyébként nekem, mint sztárnak, mint világsztárnak, mint a szám világcsústartójának. Elvileg kijár. Elvileg kijár. Ki elvileg kijár fókusz. De ha gyakorlatilag élek vele, olyat teszek, amit lehet, hogy egy életemre megbánok, akkor. Ha elindulok, épp úgy, mintha nem indulok el. Akkor is, hogyha az a másik szereplő, aki egyébként miattam nem indulhatott el, soha a büdös életben egy negatív mondatot nem fog mondani. Értem, amit mondanak, az a kérdés, hogy vitatkozhatok -e? Természetesen. De ez egy etikai ha... kérdésé válik itt már. Ez nincs itt összefüggésben a sportolással. De itt aki vannak kintek, mert az, hogyha ez az adott sportoló, Tudja hogy neki még három hetet kell várnia, és azt a három hét azt kérünk kell edzeni a bármilyen tűzöntalanságban van, de három hét van meg tudja, hogy majd csak egy hónapra azt követően lesz az olimpia és addig, hogy indul vagy nem, akkor szerintem ez nem elközi. De azt a is megtehetem a... én, hogy úgy induljak el egy nap, két eseményen, hogy közben kizárt, hogy az egyiken, ha jó eredményt érjek el, akkor a másokon is jó eredményt érjek el, mert nem tudok regenerálódni. Magyarul nem arról van szó, hogy nekem csak arról van, arról kell döntenem, hogy melyiken induljak, mert elindulhatok mind a ketten is. Nem fókusz, nem. Ez egy olyan etikai kérdés, amelyben mi alapvetően mást alapzaton állunk. Ez, van, nem a, ez, nem a, de ez nem a sportról de. szól. De azt gondolom, hogy a sportnak része az, hogyha mind a kettőben a világítik legjobbja, akkor akár egy nappal előtt is eldöntheti, melyiket a kettőből, neki az a fradata, hogy ott az olimpián nyerjen. És ha ezt így tudja elérni, akkor ez nem etikai kérdés, és szerintem méltatlan a hosszú pacientát ilyen helyzetbe hozni, hogy etikai alapon mentonolni. Én, Akkor dönt, amikor senki se zsarolja meg, ezt ugyanis neki saját magától. Tehát önmagában, hogy a fialát abba a helyzetbe hozza, hogy ezt megfogalmazhatja, az, hogy a teljes sportúságíró társadalom asszisztál eh, hosszú katinkának, az a tévedés minimális kockázatában, szégyen és gyalázat. A ezek szintén is asszisztál, asszisztál, Igen, vagyok, te, is valam, de... el. te is Én asszisztál elfogadom asszisztál. a hosszú katinkának a Értem. Sajnálom, hogy ez ügyben egy sorban állunk. Illetve örülök annak, hogy a szó konkrét értelmében nem állunk egy sorban. és csalázat. Örülök, hogy nem vagy hosszú a. Sajnálom, hogy potenciális a május 21-én azáválta a török, com Önnek egy kefején csit hallottak, ha nem beték volna észre. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha ez volt az utolsó, akkor többet nem találkozunk. Ha nem ez volt az utolsó, akkor 2 hét után, de még hét előtt. Azon gondolkodom, hogy én ezügyben beszélnék-e hosszú biztos, hogy nem. Sós Csabával sem beszélgetnék. Emlékezzenek vissza, hogy akkor, amikor én egy más témában hajtottam azt, ugye arról volt szó, hogy neki nem kell edzést tervet leadni, neki semmit nem kell. Mindenki egyetértett velem, és az úszótársadalomból senki nem volt hajlandó megszólalni, csak mikrofonon kívül beszélgettek velem. Nonszenz! És korábban arról volt szó, hogy mindez a férje hatása. Lehet, hogy ma már egy emberi balakja van hosszú de akkor még van hova fejlődnie. Viszont hallásra!